jó reggelt, ma a 2019 november 13-a Szerda van, és négyes perccel múlott reggel hét óra. Egy egészen fantasztikus öt nap után vagyok. Megpróbálom önök számára érzékeltetni ezt. A look for even time you a playing games let them be én minden reggel gyakorlatilag újra létesítem a kapcsolatomat a világgal. Megpróbálok egyszerű lenni. Bonyolultnak lenni látszólag könnyebb, de akkor reménytelen a megértés. Szóval én minden reggel újra létesítem a kapcsolatomat a világgal. Nagyjából, mint amikor bekapcsolják a számítógépüket, és az felrajzolja, ahogy az egyes funkcióit aktiválja ugyanez van velem vírusírtással beleértve, hogy egyes funkciók nehezen vagy egyáltalán nem töltődnek be más ilyenkor frissít vagy valamilyen számítógépes szakértőhez fordul miért mondom azt, hogy szakértőhez amikor szakértőhöz Mindegyik. Én ilyenkor hol várok, hol felhívom a honpolát, hol felhívok mást, hol kétségbe sem, hol felhívom a pszichiáteremet. Feláll a rendszer, majd miután minden este az ember előbb-utobányba kerül, reggel kezdődik az egész előről annak a tökéletes értelmével és értelmetlenségével. Mechanikusan érzelmi töltődésre vágyva, miközben érzelmi töltődés jellegű ikon nincs a monitorján Nem tudom, mennyire voltam érthető, Őszintén kérdezem, érthető voltam? 0614890999 és 06367161 ma a 2019. november 13-án, szerdán 7 perccel 7 óra után 12 fok van, ez nem igazán novemberre val, esik. 0614890999 és 063677161 November 18-án, ami már nincs olyan nagyon messze, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, és szeretném, ha eljönnének november 18-a este fél nyolc óra. 06148909999 és egy bármilyen témában beleértve azt a kérdést, amit föltettem, és amire egyelőre az íg a világán senki sem akart válaszolni. Talán mégis bonyolult voltam, vagy ha nem voltam bonyolult, akkor annyira idegen, amit megfogalmaztam, hogy senki sem tudta magára vonatkoztatni. Jó reggat! Jó reggelt, kívánok. volt, igen köszönöm szépen. Bárki más? Belejetve, hogy ki az, aki ismeri ezt a jelenséget? Jó reggelt! Jó reggelt, Lakatos Induljon Induljunk abból ki, hogy én egy csekély értemű medvebot... Nem, in, nem indulunk abból ki, abból indulunk ki, hogy te másféle, másféleképpen uh, tapogatod le a világot, mint én. Jó, de nem értettem a körmondatnak a lényegét sajnos. Azon kívül hogy nagyon jó volt az elmúlt öt nap. A, az, a, a körmondat azzal volt kapcsolatos, hogy minden reggel értelmeznem kell azt a világot, amiben ébredek. Ez nem érthető? Tehát nem adódik evidenciaképpen az, hogy felébredek, kiteszem a lábam, fogatmosok, lezuhanyozom, felöltözöm, elviszem a gyereket óvodába, elmegyek a gyárba, felveszem a kesztyűt, odalépek az Eszterga géphez, bekapcsolom és forgácsolok. Elhelyett neked, mit kell értemezni a világon minden reggel? hogy létezik, vagy hogy van, vagy hogy... Igen, hogy létezik, vagy hogy létezik a világ, hogy létezem én, és hogy valamilyen módon kapcsolódnunk kéne, amely nem jön létre automatikusan. Jó, ezt most értem. Ismered értem. ezt a jelenséget? Nem. Igen, 06148909999 és 063672161, bármennyire hihetetlen, ennek a 62 éves Palinak ma épp úgy létszükséglete itt leülni a mikrofon mögé, és önök kell arról beszélgetni, hogy hogyan kell fölvenni a kapcsolatot a világgal, mint ahogy létszükségleten volt 25 évvel ezelőtt is. Mint a Karintiféle Hülye Gyerek, aki akkor van fenn a dombon ha az édesanyja megerősíti azt. 06189 0999 és 063677 egy bármilyen témában. vagyok, többet nem szeretnék ma betelefonálni, viszont Pálfalusi Zsolttól, ha megenged három mondatot. Mikor fogom eldönteni, hogy még normális ember vagyok, vagy már megbolondultam? Mikor fogom eldönteni, hogy még van értelme bárminek, amit csinálok, van célja mindannak, amit teszek, vagy nincs már semmi, csak az üres automatizmus, fölösleges ismétlés, November 18-án nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában. Rövidesen felhívom görög mását, azonban az élet néha felülírja azt, amit az ember gondol. A világgal való, kapcsolattartásomnak, a világgal való kapcsolattartásomról beszéltem az előbb. Az, hogy a világgal való kapcsolattartásomhoz önök hogyan viszonyulnak, abban kapcsolatban elhangzott néhány telefon. Az, hogy milyen közegben dolgozom, utoljára kollektívában, klasszikus értelemben vett kollektívában, a Magyar Rádióban dolgoztam. Azt követően újra és újra értelmeznem nem kellett az, azt, ami a szakmámhoz kapcsol, már egyáltalán van szakmám, már ha egyáltalán abban bármihez kapcsolódnom kéne. Ha valaki rámegy most a pont hura, akkor azt tapasztalja, hogy abban vezetőhír vagyok. Fiala János az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Ez a címe. Ács Dániel érte. Nem a Fidesz a legnagyobb vesztese. Én vagyok a legnagyobb vesztese, és ez vezetőhír ma. A 444. hon. Én Karácsony Gergelyre szavaztam, ugyanakkor elveszítettem az összes partneremet, akikkel való együttműködés nem kizárólag anyagi vonzatú volt, amit a hallgatóim mérsékelten értettek meg. A partnereim közül nem csak a választásokán vesztettem el sokat, hanem az ujakkal sem sikerült kontaktust teremtenem különböző okokból. Ez idézett, vagy idézett volna a korábbi műsoromban. Ezt mondta Fiala János, a Civil Rádió saját műsorában a Kejfej Jancsiban még október 31-én. Az újságíró évek óta hetente beszélgett kerületi polgármesterekkel budapesti ügyekről. Viszont a sokáig nem volt világos, hogy ezek az interjúk szerződése keretében jöttek létre. Elnézést, időnként zárójelben mondok egy mondatot. Ez nem volt tiszta Ács Dániel számára. Egyébként mindenki számára tiszta volt. Ha valaki számára nem volt tiszta, akkor rákérdezett. De ez 2008 óta volt tiszta. Csak annak nem volt tiszta, aki nem akarta azt, hogy tiszta legyen számára. Fiala János valójában olyan politikusokkal készített interjút, akik havi rendszerességgel fizettek neki. Nem igaz. Semmilyen e, sze, kizárólag szervezetekkel beszélgettem, polgármesterekkel, akik az önkormányzat nevében kötöttek velem szerződést, és beszélgettek velem vagy más szervezetek kötöttek velem, politikusok, akik saját érdekérvényesítésük a Ukán akartak volna velem beszélgetni, soha nem jelentek meg a műsoromban. Elsimo Lászlóval hetente beszélgetek, ugyanakkor anyagi kapcsolat nincs közöttünk. Ez a mondat ebben a formában helyreigazítás után kiállt, amit én itt a műsoromban teszek meg, és amit meg lehetett volna tenni Ásdáli jellel, ha kíváncsi lett volna a véleményemre. De nem volt. A Ferencvárossal kötött szerződésben így fogalmazták meg az együtt, együttműködés kondícióit. Felek megállapodnak abban, hogy aki megbízott a Kejfejancsi című élőlebonyolítási műsorban, élő műsorban közreműködik a megbízók kommunikációs tevékenységében és imázsépítésében, kizárólag kompromisszumos három pont, eh, egyeztetett témák merülhetnek föl. Nem kétlem, hogy ez van a szerződésben, maguk a beszélgetések nem ezt tükrözték, a beszélgetések tartalmával ugyanakkor ez a cikk nem foglalkozik, ez egy szerencsétlen fogalmazás, ha így lett volna, elsüllyedhetnék. Tehát a látszat ellenére itt nem hiteles tájékoztatásról, hanem arculatépítés szolgáló PR beszélgetésekről van szó. És tegyük hozzá, hogy ez az egyedüli szerződés, aminek a szövegét idézi, hogy ez hogy volt korábban a 6., a 7., a 18., a 14. kerületben. E, hogyan van ez a Városligettel való együttműködésben, arról Ács Dánielnek halvány fogalma sem lehet, vagy ha van, azt már nem idézi. Eklatás példa erre egy 2018-as beszélgetéssel a műsorvezető az akkori zuglói polgármester Karácsony Gergely ejtően méltatta. Ezek ugye olyan idézetek, amelyek végig pörögnek az Ács Dániel által idézett cikkekben, azokban e tekintetben semmilyen novum nem merül föl, fölböfögi, majd újraemészti százrétű gyomrában. Én nagyon bírnám, ha a főpolgármester lennél, szeretnék tanácsadó lenni, szeretnék beled egy olyan palit csinálni, akitől a fél a szög, tehát ha kalapás van a kezedben, ami sokszor szükséges, akkor egy olyan valakit akarok belőle csinálni, aki nem egy másik karácsony, hanem megtanul úgy, ami egyébként tége szubjektív és alkalmasát tenne arra, amire szerintem te már objektíve és alkalmas vagy. Karácsony Gergely, a későbbiekben már nem alakult ilyen harmonikusan a viszony, ugyanis zugló rendszeresen késett a kifizetésekkel, amit egy műsorvezető, amit a műsorvezető élő adásban egy betelefonálónak szóvá is tett Idézet, Azt kérdezem öntől, hogy megérti -e azt, ha én türelmem a zugló önkormányzattal kapcsolatban csökken annak fizetési figyelmezetlensége okán, amely egyébként egy magas beosztás önkormányzati dolgozó azt mondta, amikor erre felhívtam a figyelmet, ami rendszeresen előfordul, de most már több százzer forint nagyságrendű meghaladja a forintot, hogy annak, hogy a kormányzatok pontosan fizetnek, zárva. Fiala Jánosnak az utóbbi időben Pest-Szentlőrincsel, Újpesttel, Ferencvárossel Zuglóval és a Városléges ZRT-vel volt szerződéses viszonya. Vagy ki tudja, ki mindenkivel még, amihez egyébként Ás Dánielnek az égegyat a világán semmi köze nincs. A heti, egy körülbel, a heti egy körülbel 15 perces beszélgetésért nem igaz, ezek a beszélgetések 30 percesek, mindegyik fél havonta bruttó 270 ezer forint körüli közpénzt fizetett az újságíró FIPBT nevű betéti társaságának, nem igaz, egyáltalán nem mindegyik fél, kizárólag a Ferencvárosi Önkormányzat. A civil rádió korábban közleményben állt ki Fiala János munkássága mellett, szerintük műsor a valódi közszolgálati tartalmú kommunikáció. Viszont úgy tűnik, hogy az új ellenzéki polgármesterek ezzel nem értenek egyet maradéktalanul. Itt ugye az kezdődik, hogy a közszolgálati tartalmú kommunikáció az egyébként annak megítélése, hogy ellenzéki vagy nem ellenzéki polgármester van-e momentán egy-egy önkormányzat élén. Ezt már én mondom. Az önkormányzati választáson a négy Kejfejáncs is önkormányzat közül nincs Kejfejáncs és önkormányzat. Háromban elbukott a Fidesz vezetés. A frissen beiktatott újpesti polgármester a momentumos déli Tibora 44-nek úgy nyilatkozott, hogy mivel a megalapodás szövege lehetővé tette az azonnali szerződésbontást, ők éltek a lehetőséggel, szerződést bontottak, és a többiakban nem kívánnak együttműködni fialával. Azt Ács Dániel egy, egyetlen mondattal nem jelzi, hogy egyébként az önkormányzati kampányban milyen konfliktus volt. Déri Tibor és a Kejfei Jancsi között, amely egyébként meghatározta az együttműködést, és amelyet én nem akartam folytatni. Ács Dániel és a 444.20 számára az igazság fogalmam sincs, hogy hol lakik. Lehet, hogy a zsebben nálam biztos, hogy nem, vagy náluk minden esetre a zsebben, a töktől sokkal távolabb állnak, mint nálam. Függetlato, hogy nem láttam az ő töküket sohasem ami a 14 éven a nem, és felőtte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Itt szeretném önöknek elmondani, azonnali szerződésbontásról a múlt héten értesítettek engem, azóta se kaptam meg az ezzel kapcsolatos levelet, így aztán az ezzel kapcsolatos Teljesítés igazolás hiányában sem tudom leadni a számlámat. Tegnap néztem meg utoljára a posta ládámat, hogy távol kaptam kaptam -e ajánlott levelet, mert hogy megkaptam volna azt a levelet, amelyről azt állították csütörtökön, hogy aznap feladják, de nyilvánvaló a posta lassúság akadályozza őket, és az, hogy az ezzel kapcsolatban naponta elmondott információk mennyiben érdeklik, vagy mennyiben nem ásdálni lehet, ezt az egész bagást, amit a 444. hú jelent, Új Péterrel az élén azt minősíteni is szeretném. Különös tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásoknak nyilvánvalóan én vagyok a legnagyobb vesztese. Beleértve ezeknek a beszélgetésnek a tartalmáról, itt épp úgy nem esik szó, mint hogy korábban sem. Nem kívánta kommentálni a döntést. Azt mondja, ők éltek a lehetőséggel, szerződést bontottak, és a tövő nem kívánnak együttműködni fialával, nem kívánta kommentálni a döntést. Hát... Nem kívánta kommentálni a döntés, mint hogy nem kívánt velem se beszélgetni azután a műsor után, amely után még kétszer beszéltünk telefonon, de egyszer mindenféleképpen majd eltűnt, mint szürke szamára ködben. Ez minden műsorban elhangzott, de egy műsorból, október 31-éből tájékozódik Ás Daniel, Remélhetőleg a 444.hu nem egyszer nyitja ki az ablakot és nézi meg, hogy mi a valóság, mert akkor egyébként kár lenne velük foglalkozni vagy ha foglalkoznak vele, akkor nagyon rosszul állapítják meg a világhoz alviszonyulásukat. Baranyi Krisztina polgármester azt mondta, hogy ezt követően nem kívánják megoszabítani az együttműködésüket, a döntés annak fényében nem meglepő. Ferencvárossal december 31 é van érvényes szerződés az FIBVT-nek. Azt, hogy a többi önkormányzattal meddig van érvényes szerződése, azt nem kérdezte meg, és így nem is válaszolt senki erre a kérdésre, hiszen mindegyik önkormányzattal december 31 volt szerződés. Ez Ásidán élti tízes skálán, egyesre érdekli. Baranyi Krisztina uh, Dördövel döm döm döm, döm, döm, döm a december 31-én van érvényes szerződés az fppb nek mint minden más önkormányzattal. Baranyi Krisztina polgármester azt mondta, hogy ezt követően nem kívánják meghosszabbítani az együttműködésüket, nekem ilyesmit nem mondott. A döntés annak fényében nem meglepő, hogy Baranyi ellenzékiként egy időben ki volt tiltva a műsorból, de hát éppen nem, volt kit, ha éppen nem volt kitiltva és adásba került, akkor előfordult, hogy fiala János meg mielőtt a politikus megszólaltott volna, ordítozva rácsapta a telefont. Érdekes módon ez most először kerül elő, és ez Baranyi Krisztinát kevésbé zavarja az együttműködésünk mint Ács Dániel és a 444hu amely akkor, amikor ezek az esetek előfordultak, és amikor elmondhatta volna az ember azt, hogy ezek a történetek hogy jönnek létre, egy tízes egyes érdeklődése mutatott. Én a magam részéről csak és kizálog azért nyomom a féket, hogy a 444.hu és Ács kapcsán ne mondjak olyat, amit egyébként megbánnék. Csaba úgy nyilatkozott, hogy éppen mostanában gondolják újra az Uglai önkormányzat kommunikációját. Zuglóval szeptember óta, május óta nincs együttműködés, és az példa azt mutatja, hogy Ács Dániel a 444.hu megbízásából az összes önkormányzatot felhívta annak érdekében, hogy utána ér utánam érdeklődjön, mint egy rendőr kutya. Hogy a szaglása megcsalja-e? Azt most rendőrkutya esetében engedjék meg, vagy egyszerűen csak pincsiként ne jellemezzem. De azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen módon egyébként a párt sajtó szokott eljárni, akkor, amikor valakit ki akar csinálni. Vagy a baloldali sajtó megbízásából, vagy a jobboldali sajtó megbízásából, így magára valamit adó orgánum és annak újságírója nem viselkedik. Én soha nem viselkedtem. Az összes önkormányzatot felhívtom ezek szerint. Egyébként még nincs döntés, hogy Fiala Jánosnak ebben jut-e sem, és azt sem tudja, hogy jelenleg van-e érvényes szerződésük. Az ugló olapján lévő dokumentum szerint már május 31-ig óta nem fizetnek a civil rádiós beszélgetésekért, amit egyébként tudhatna, ha hallgatna a műsort. Ennek hátterében a fentemlített anyagi természetű konfliktus állhat, ami karácsony és fialak között korábban kialakult. Nem. Emögött nem ez áll. Emögött egy karácsony gergely -el való megállapodás áll, amire nem állt módon válaszolni, mert nem volt ezzel kapcsolatos kérdés. A Pest-Szentről polgármester Szaniszló Sándort nem sikerült még elérnünk, de a miserezetű panaszából miszerint elvészítettem az összes partneremet, arra következtethetünk, hogy ez a megállapodás nincsen bebiztosítva. Ráadásul most, hogy a ligetprojekt megvalósulása erősen kérdéses lett, a városliget zért a fizetett apanás is veszélybe kerül. Ez nem apanás. És most csak nyomom a féket. Ezen felül van egy valóban szomorú fejlemény is, a média tanács nem hosszabbította meg a közösségi adóként működő civiládió Rádió szolgáltatási jogosultságát, ami azt jelenti, hogy Fialaj János helytadó rádió az elhetetlenül szélére került, az interneten lesz elérhető. Fialaj János is megkerestük, aki nem kíván nyilatkozni. Ez ebben a formában nem igaz. Beleértve, hogy ennek a cikknek a legvégén megírni azt, hogy a civilrádió, média médiaszolgáltatási jogosultsága megszűnik, arra szavak nincsenek. Tehát egy műsora, amely arról szól, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a fontos a fontos talantól abban egy akkora arányt mint amely beleért, hogy a 444.hu korábban tudtommal egy kukkat nem írt arról, vagy ha egy kukkat írtak, akkor legfeljebb egy kukkat írt arról, hogy a civil rádió nem hosszabodik, meg tőlem teljesen független frekvenciáját, illetően szavak nincsenek. Fri János is megkerestük, aki nem kíván nyilatkozni. Szeretném felolvasni önöknek, hogy ez a megkeresés hogyan történt. Üdvözlöm! Korábban írtunk a Budapesti önkormányzatokkal és a Városleg zrt kötött szerződéseiről. Érdeklődnék, hogy az önkormányzati választás követően ezeknek a megállapodásoknak mi lesz a sorsa. Konkrétan az Zuglói, a Ferencvárosi, az Újpest, a pest és a Városléges zrt kötött korábbi kommunikációs szerződések sorsa érdekel. Válaszat előre is köszönöm. Ás Dániel telefonszám 444.hu A szerződéseim érdekelték, nem én, nem a civil rádió. Körülbelül háromnyed órával az e-mail elküldése után ez az én türelmetlenségemmel rokon egyébként felhivatás Dániel is megkérdezte, hogy akarok -e ez nyilatkozni, mire mondtam neki, hogy a korábbi hozzám való viszonyulás alapján nem, ami mintha kapura jött volna neki és lecsapta a telefont. Valamit nagyon tudhatok, ami alapján a 444.hu ma 2019. november 13-án szerdán a velem kapcsolatos önkormányzati szerződések vagy az önkormányzati szerződéseim vagy egyáltalán a szerződéseimnek tulajdonítja a legfontosabb jelentőséget és leszek ezáltal vezető hír. Most kicsit hallgatok, és aztán fölhégy van Görög Jó reggelt, tehát a, a jó reggelből a reggelt, az megvan. Adásba segítők. Elnézést a beszélgetésünk, végén akartam azzal előjönni, ami előre tolakodott, de ahhoz, hogy megfelelően tudjak rád figyelni, ahhoz ezt el kell olvasnom. nem gondoltam. Tenap este néztem, de bárható volt a cikk megjelenése. Most reggel egy hallgató hívta fel rá a figyelmet, aki interneten hallgat, és mintán, itt most a civil rádióról van szó, és nem rólam szeretnék hallgatni, meghallgatnálak téged, és remélhetőleg a jövő héten egy érzelmileg ennél optimálisabb közegben fogunk tudni beszélgetni. Figyelek. Hallgattalak egyébként téged, annyit tennék hozzá, hogy a négy, négy, az tizedikén megjelentetett egy ciket arról, hogy a média a médiahatóság az nem adta meg a hosszabítási engedélyünket. Ezt valószínűleg átvették a média egytől, de azóta úgy nem nagyon volt érdeklődés irányunkba. Nyilván nem is akarom senkinek megmondani, hogy ki, mire foglalkozzon. Annyit tennék hozzá az előző történethez, hogy a civil rádiót én pont azért tartom fontosnak, pont azért tartom katasztrofálisnak és bozalmasnak, hogy kikerülünk az éterből, mert hogy ebben a teljes mértékben őrült világban, ebben a őrült folyamatos, egy más lövöldözésében, barikád harcokban, ami a médiában jelenik meg a magánéletünkben. Ez egy olyan tolerancia sziget volt a médiában, ahol különféle vélemények érvényesülhettek, tehát nem volt irányadó vélemény, hogy mindenkinek valamit képviselnie kell. És erre elmondanék egy nagyon rövid példát, amikor lezajlottak a választások, és az egyik kollégánk az úgy értelmezte az egészet, hogy Budapest elesett, és ezt kitette a Facebookra, akkor nagyon sokan reagáltak a rádió közösségéből. Olyan hikattan, olyan kultúráltan érveket sorakoztatnak fel senkinek, nem jutott eszébe a másikat, ezért a betonba verni, és azt gondolni, hogy a másik idióta mert más gondol a világról. És azt gondolom, hogy pont ez hiányzik. De hát ez csak úgy zárójelentettem volna hozzá, hogy miért fontos az, hogy legyenek olyan típusú közösségi rádiók, közösségi médiumok, szabad rádiók Magyarországon, meg az egész világban, ahol az emberek elmondhatják azt, amit gondolnak. Függetlenül attól, hogy a következő műsorban mit mondanak, és a saját műsorokban többféle véleményt engedjenek. Mert tulajdonként így fogunk járni, hogy dobozoljuk a gondolatunkat, hogy a másikat az alapján ítéljük meg, hogy a saját dobozunk szerint neki hasonló doboz van-e a fejében. Szóval teljes agyvén. Na, de tégyünk vissza egy kicsit a civil rádióra, mert hogy azért már nagyon sokáig nem leszünk az ételben ahogy mondtam a múltkor is, hogy nyilván a hallgatók egy része hallgatott minket, de tőlük azért tudják meg, mi is elmondjuk a műsorainkban, te is elmondod, hogy 21. az utolsó adásnapunk. Benyújtottuk a mérték média na, bocsánat, kicsit korán reggel van még nekem, benyújtottuk a mérték segítségével, meg a TAS segítségével a keresetet, aminek a jogosultság az, hogy megkérdőjelezzük az alaptörvény szerinti törvényt, tehát azt mondjuk, hogy a jogosultságát az alaptörvény ellenes nyugszabály. adja, és ezért arra kérjük a bírót, hogy nyújtson be alkotmánybírósági normakontrolt. Mert hogy gyakorlatilag két olyan pont van, egyébként kint van a honlapunkon a teljes kereset, hogyha valaki el akkor el tudja olvasni, hogy... Az alaptörvény bekezdésben garantálja a tisztességes eljáráshoz való jogot, és itt pedig a kétszeres értékelés tilalmát írja felül ez a törvény, illetve a garantált sajtószabadságot és sokszínűséget a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit biztosító állami intézményvédelmi kötelezettséget nem teljesíti ez a törvény. 30 napja van a bíróságnak arra, hogy reagáljon. Valójában azt gondoljuk, hogy a bíróságnak tényleg egyetlen lehetőséggel van, hogy normakultról kérjen az alkotmánybíróságtól, hiszen maga a törvény egyébként a tételes jog szerint megfelelőképpen volt alkalmazva. Itt az a kérdés, hogy maga a törvény nem megfelelő, és ugye ilyen esetben, hogyha a törvény ellentmond az alaptörvénynek, illetve az alkotmányosságnak, akkor a bírónak kötelessége ezt a törvényt felülbél állatva elküldeni az alkotmánybírósághoz, úgyhogy tulajdonképpen most ott tartjuk, várjuk, hogy leteljen a 30 nap. Függetlenül attól, hogy egyébként nincsenek különösebb illúzióink, hogy most azt fogja mondani a bíró, hogy akkor hatályon kívül helyezi ezt az egész ítéletet, de hát nyilván a célunk az, hogy akármeddig tart ez a történet, ez ne fordulhasson elő. Tehát, hogy Magyarországon egy olyan média törvény legyen, ahol nem fordulhat elő azt, hogy ilyen aránytalan mértékű szankcióval lehessen sújtani bármilyen médiumot, hogy ne fordulhasson elő azt, hogy gyakorlatilag egy tanács az élet halálúra, és tulajdonképpen csak tájékoztatási kötelezettsége van akkor, amikor például nekik most elvette a frekvenciánkat hogy ne fordulhasson elő az, hogy teljes mértékben ki legyenek szolgáltatva az olyan típusú közösségi rádiók, és ugyanolyan elbírálás alá mint például a kereskedelmi rádiók, hiszen teljesen más feltételek mellett dolgozunk. Tehát nagyon sokszor leírtuk mi is, Bolyá Gábor, aki részt vett egyébként a közös munkában a mértékmédia elemző műhely részéről, ő is nagyon sokszor kritizálta már ezt a médiatörvényt, leírta, hogy milyen problémák vannak vele, és hát az a célunk, és mindannyian abban bízunk, hogy ennek most lesz szatélkünsága, és legalább... Üdvett, a ez magát a civil rádiót, annak közvetlen létezését a közeljövőben egy tízes skálán egyesre se érinti. Nagyjából, nagyjából ö, azt mondom, hogy 0,2% az esélye, tehát hogyha így optimista vagyok. Így aztán a rádió szól egészen november 22-ig, vagy december, december. Az, az talán egy szombati nap. Az egy szombati nap, így van, és azon arra a napra egyébként egy egészen különleges világnapot tervezünk, legalábbis itt a rádióban, és arról majd azért fogjuk értesíteni a hallgatókat. Nyilván nem egy sima szombati rendszerint fog lezajlani az utolsó napon, hanem meg fognak szólalni azok, akik ezt a rádiót... Csinál. Közben még ezt a rádiónak a születésnapja is. November 24-én azért megünnepeljük ennek a rádiónak a 25 éves évfordulóját, mert azt gondolom, hogy egyrészt hihetetlen teljesítmény az, amit a civil rádió letett az asztalra az elmúlt 25 évben, másrészt pedig ez lett az álló hogy valóban tovább tudjuk folytatni, mert hogy... Nyilván minden platform más, tehát, hogy mi ezt csináljuk, ezértünk, ezért azt gondoljuk, hogy ezértünk. Ezért és meg kell tanulnunk egy másik platformon is működni, egy másik platformon is megszólítani a hallgatókat. Pontosan tudjuk ennek az előkészülete hol tart, hiszen nagyjából vázlatosan egy héttel ezelőtt azért, ha egy pár dologról nem is esett szó, de fő vonalakban ugyanezt taglaltuk. Hol tart ennek az előkészítésre? Ott az előkészítése, hogy 22-én biztos, hogy a régi műsorrendel fogunk megjelenni még az éterben. Január másodikáig az esetek nagy részében konzerműsoraink lesznek, de ez egyáltalán nem fog változni, hiszen eddig is ez volt. Az de hogy ez változtatók... a műsor így folytatódik, illetve hogy ez a műsorszolgáltató tovább így működik, ennek a bejelentése az NMHH irányában megtörtént -e már? Most már a folyamatban a, a különféle szerződéseinknek az átalakítása. itt azért az RTC-szal, tehát hogy nagyon sok mindent át kell alakítanunk sok felé bejelenteni, úgyhogy most küldözgetjük el azokat a bejelentéseket, amiket az FM-ről az online térbe való megjelenésünk igényel, és hát nyilván fogunk változtatni a műsorainkon, fogunk változtatni azon, Jöhet, hogy hogy jöjjünk meg az Számunkra er, er, er, er, nyilvánvaló, mert, mert pontosan látjuk, hogy ugyanígy nem működhet tovább. Lesznek olyan műsorkészítőink, már most tudjuk, akik nem fogják velünk folytatni, mert ők úgy gondolják, hogy ők az FM-re szerződtek velünk és nem, nem látják a jövőjüket az online térben. Elképzelhető, hogy majd valamikor visszatérnek, tehát mindenféleképpen változtatnom kell a struktúrán, a műsornak, a délutáni magazinunk időpontja. Maradék elve működik a, el változik. A, a rádió, vagy pedig egy kifejezetten egy internetes, a civil rádió szellemének megfelelő műsorstruktúrával struktúrával áll fel, vagy erre most egyelőre nincs kapacitás? Ebben a pillanatban erre nincs kapacitás, fokozatos átállásban tudunk csak gondolkozni, már csak azért is, mert vannak például szerződéseink, amik az FM-re vonatkoznak, ezeket le kell zárnunk, és nem lett több, hát humán erőforrásunk, nincs több ember, aki ezzel foglalkozna, hanem inkább kevesebb. Biztos vagyok benne, hogy fognak hozzánk csatlakozni újak, akik például ehhez a részéhez sokkal jobban értenek, az online médiumokhoz nyilván sokkal erőteljesebb marketinget kell végeznünk. Most keresünk azokat az embereket, akik ebben tudnak nekünk segíteni, úgyhogy most a saját erőforrásainkat próbáljuk meg úgy beosztani, hogy a lezárásra és az újrakezdésre is legyen energiánk. Úgyhogy én azt látom, hogy januártól kezdődik a valódi újraépítkezés, most már elindítjuk azokat az új műsorokat, amik egész fixen működni fognak az új, az új életünkben, viszont energiánk januártól lesz arra, hogy csak az újra koncentráljunk, hiszen nem lehet csak úgy bezárni egy lakást, amikor az ember elköltözik, hogy hát ennek a részleteivel kéne folytatnunk majd a jövő héten. Rendben. Elnézést, ma nem voltam igazán tárgyalóképes. Én további szép napot kizánok. Igen. Jobb ezt a hátad mögé. Hát akkor nem él lennék. Viszont Alas... 0614890999 és egy Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy mi lesz azon orgánumokkal kapcsolatosan a hozzálásom, amelyek a mai nap folyamán ezt az írást kommenttel vagy komment nélkül veszik át. Egyben azt is szeretném önöknek elmondani, hogy ha nem is ma, de holnap vagy holnap után, Részint a civil rádió, részint pedig a saját anyagi helyzetem megerősítése érdekében ismét téglajegyzésbe kezdek, amelyet némileg a 444 pont hírásával kapcsolatos szolidaritási megnyilvánulásnak is tartok. Jó reggelt! Jó reggelt! figyelek. Ezután a beszélgetés után soha nem gondoltam volna, hogy internetben fog hallgatni rádiót, most ezután internetben fogok hallgatni a civil rádiót. Figye? Örülök neki, sajnálom az apropot. <Sessz> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én bizakodó vagyok, én mindig interneten hallgatom, okostelefonon, helyszettel. Úgyhogy szerintem fog ez menni. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt! A felolvasásához kapcsolódva, és én is igyekszem nyomni a féket, hogy valami értelmes mondat jöjjön ki a számon. Időnként azt hittem, hogy valami ismétlés. Szóval, hogy Ács Dániel leírja ugyanazokat a, a tényszerűen hibás, vagy téves kijelentéseit, amit egy... Nem, nem történt, ács, ács, ács, ács Dániel, a... nem Ács Dániel, a 444.hu. Hát, ugyanazok hangzottak el, vagy részben ugyanazok hangzottak el benne, amit nem tudom, egy hónapja, vagy mikor volt az előző... Te abba hasonka. gondoljon bele, Úgy, abba gondol... Hogy én vagyok ennek az önkormányzati választásnak a legnagyobb vesztese. Azt érzem, amit ön is mondott egyébként, mint a kormány médiánál, hogy belekapaszkodnak valamibe, amit tételesen táfol akár bíróság, akár az érintett, akár bárki. Mi zavarja én a 444.hutat az én tevékenységemben? Nem tudom. Talán az, hogy nem hányta le a fideses potentátokat. És ez megbocsáthatom. Én az nem az, hogy, Az, hogy. A, a, az, hogy nem, tényleg, tényleg. Nem tudom, önnek megmondta, hogy milyen mértékben nyom a féket, amikor azt mondani, hogy felhívja a partnereimet, és megkérdezi tőlük azt, hogy ők mit terveznek velem. Hát Egy modernkori kor is szabulászló. Fölhívja az a partnereit, de a, ebből a, a, a mostani cikkből ugyanúgy látszik, mint az elsőből hogy szerintem nem volt egy műsor, amit végig hallgatott volna. Pedig mennyivel egyszerű úgy tájékozódni, ön szokta mondani, hivatkozva a tanárára, hogy a tények ismerete befolyásolja az újságírót. És amikor egy 444 és e, az ellenzéki sajtó folyamatosan azt mondja, hogy a kormánypárt olyanokat ír le, amik tényszerűen nem igazak, és ezzel ugranak neki ellenzéki embereknek, akkor ezt ő megcsinálja ugyanezt, és én üveges szemekkel nézek ki a fejemből, hogy, hogy most mi van? Jó, de azt gondolja tényleg köszönöm, várom a többiek telefonját, vagy bárkét tehát itt az elmúlt időben sehol máshol nem nyilatkozott ilyen sűrűséggel György Javis Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója mindazzal kapcsolatban, ami a ligettel történik és történni fog. Ezeknek a beszélgetéseknek a tartalma szinte nélkülözte az érzelmi vonatkozásokat. Annyiban volt jelen, amelyben maga a szituáció megkívánta, és amennyire én örök érzelmeket lopok beszélgetésekbe. Az, hogy ezeket soha semmilyen orgánom beleértve a 444. nem vette át, belet, hogy miért nincsenek szobrok, a magyar innováció házán hogy a millennium házán, vagy a Magyar Innováció házán nem jön létre. De mit tudok én, aminek következtével a 444.hu ilyen mértékben örül annak, ami nekem rossz? Miért király a 444.hu? És miért lesznek 444.2 szimpatizánsok majd, ha lesznek, mint ahogy az előző cégnek is volt ilyen vonatkozása. Miért? Jó reggelt. Lakatos István, jó reggelt. Nem gondoltam, hogy másodszor is telefonálni fogok, de az aprókos sajnos adott. Írtam most egy e-mailt az Ács Dánielnek, amiben betettelek másolatnak, és felhatalmaznak, hogy felolvasd a ha gondolod. Erre most biztos nem kerül sor, kicsit később lehet próbálok leírni. De az is megoldás, hogy én beolvasom. Ha gondolod, tese. Én nagyon szívesen venném. De akkor olvasd, fókusznál. Pillan csak akkor... Te írtad, te, te olvasd. Igen, én fogom olvasni. Pillan a Akkor mondanám. Igen. Visszelt átsdálni el. Többenettel és felháborodással olvastam a ma reggel 6 óra 53-kor a 444 címlapjára felkerült cikkét Fiala János reggeli műsorával kapcsolatban. Rendszeres a hallgató vagyok, és ez alapján megalapozottan jelenthetem ki, hogy az ön cikkel tele van csúsztatásokkal, valótlanságokkal, pontatlanságokkal, féligasságokkal. Nem tudom, mi motiválta önt a cikk összeállítása során, és azt sem tudom, milyen üzenetet akartak közvetíteni az olvasóik felé, de a minimumnak azt gondolnám, hogy az internet újságírás lehetőségével élve a cikknek minden olyan része kerüljön kiavításra, ami nem felel meg a valóságnak. Ha én lennék újságíró, biztos elküldtem volna előre a teljes cikket Pilaj Jánosnak, hogy a kommentjeit még a megjelenés előtt megtehesse. Fiala úr a ma reggeli adásban felolvasta, hogy ön milyen e-mailt küldött neki, abban csak az önkormányzati szerződések aktuális sorsáról kérdezte őt. A teljes cikk kapcsolatban nem kapott zárójel eddig lehetőséget a megszólalásra. Tisztelt Ács Dániel! Nem tudom, milyen jó megoldás, de kisúttörös lelkesedésem azt nekem, hogy le kellene venni a címlapról néhány órára a cikket, és most megadni féla úrnak a lehetőséget, hogy azt kommentálja, és csak az ő kommentjeit beintegrálva kellene a ciknek újra felkerülni az internetre. A döntés az öné, eddig is az öné volt, a döntései fogják önt és a 444-et minősíteni. Üdvözlettel lakatos István, aki rendszeres 444 olvasó és rendszeres kfj hallgató. Hát köszönöm, hogy én energiát szántál rám. Annak idején elmeséltem el, el, el de tényleg csak dadogni tudok, szóval. Amikor annak idején azon a karácsonyi fogadáson egy vezető fideszes politikus a szájára vett engem, akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy erre legyek büszke. Anyukám is a maga cinizmusával, vagy nem tudom, milyen volt neki, lehet, hogy azt mondaná, fiam, az a fontos, hogy írnak rólad. Amikor annak idején egy fali cikkezés alakult ki, a személyem kapcsán az apácaiban rólam, akkor elmentem az apácaiból, mert ez úgy hatott rám. Gyakorlatilag most az ehhez való viszonyulások alapján én abba hagynám átmenetleg azt, amivel foglalkozom, és valami más közegben folytatnám. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy önöket ez mennyire készteti megszólalásra, akár csak hasonló módon, mint Lakatos Istvánt. Kíváncsi vagyok arra, hogy abban a közegben, ahol létezem, ki módon fog ehhez majd kapcsolódni kvázi potenciális osztálytársamként. Én nem mentem soha többet apátszai osztálytalálkozóra azt követően, hogy ez a cikk megjelent. Vagy ha, megy, vagy ha el is mentem, aztán később megbántam és soha többet nem mentem ilyen találkozóra. Azok az osztálytársaim soha se követtek meg engem, Beretve az mert aki kifejezetten biztatta akkor az osztálytársaimat, hogy ez a fali cikkezése a személyemmel kapcsolatban folytatódjék, és amit az akkori kamaszlelkem nem bírt, és hozzá szeretném tenni, hogy ha bár nem van már kamaszlelkem, de valahol csak van kamaszlelkem, és amikor reggel elmeséltem önöknek, hogy milyen az a világhoz való kapcsolódás, amikor reggel fölébredek, akkor ebben most a 444.2 cikkét. Olvasva és az örök hozzászólásait hallgatva, vagy nem hallgatva próbálok valahogy kontaktust teremteni a világgal, nem állítanám, hogy sikerrel. Jó reggelt! Jó reggelt! Lényegesen rövidebben, mint Lakatos István, de ö, három mondat. Én kitettem a saját Facebook oldalamra a 444-et. A kommentárt olvasnám fel, amit hozzáfűztem. A cikk minden állítása tendenciódusan hamis, mondhatnám hazuk. Tipikus példája annak a karaktergyilkos módszernek, aminek a Fidesz által kézivezérrel sajtórendszeres, amit a Fidesz által kézivezérrel sajtó rendszeresen alkalmaz. Kérdés, hogy ki a megbízója Ács Dánielnek, illetve a 44-nek. Kérdés, hogy mi a cél. Lehet, hogy újra kell értelmezni az úgynevezett áll definíciót. Ennyi volt a kommentár, amit hozzáfűztem. A nyomdafesték miatt no more comment. Köszönöm szépen! 061489099 és 7 7 1 1 1. Én a szó fizikai értelmében nem jutok szóhoz. Hozzá vagy hogy én az elmúlt hetekben megpróbáltam önöknek elmesélni azt, hogy nekem milyen érzelmi megrázkottatás most az átállás. És nem tudom most erre nem, nem tudok értelmesen mondani. Ennek a feldolgozása az, nem tudom, régen ez csak úgy ment, hogy az ember kiment a Maris-szigetre futni. Ez nincs unikum, erre nincs az az alkoholmennyiség, ami amiben ezt bele lehet folytani. És előre szeretném mondani, hogy ez nyilvánvalóan nem a mai napomat, a holnapit, a holnap után itt is meghatározó. A önöknek ez nem fog tetszeni. Sajnálom. 061 489 099 és 0636 ezekben a percekben részint a Civil Rádió december 22-i 22. utáni életéről beszélgetünk, részint pedig arról az írásműről, ami a 444. nél jelent meg, és most is vezeti anyag, Fiala János, az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Alatta az emberek hozzá fognak szokni, hogy Józsefvárosi újság többi nem észak-kóriai szinti propagandától. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. 0614890999 és 063677161. Elnézést, köszönöm. Egy, kör egy menet. Jó reggelt. Jó azt Csúcsedényen kívül, és azon hogy ha nézni ezen egy pont hú hogy mennyire lehet igazság tartalmatől bírásának. Két mondat. El és magamban igyekszem ezt a kettőt elközölni. Igen, értem. Jó, köszönöm. Csúcsedényen, hogy itt tudja konkrétan tudja a két oldalt. A más, többi dologban az ember azért annyira nem, nincs benne, tehát csak az egyik. Nem, de a kérdés, teljesen jogos, jó, oké, és én ma jó. nem vagyok az az ember, aki azt fogom mondani, hogy én ezt a kettőt egynek tekintem. Igyekszem ketté választani, jó. ma nem könnyű. Jó, mert korrekt azért. Oké. Okay. Köszönöm. Viszont halásra. Hát, ha, vagy ha nem is vagyok korrekt, igyekszem korrekt lenni egy olyan szituációban, ami Jó reggelt kívánok! Én autóbelülök, nem olvastam még a 444 cikkét, tehát nem is a, a tartalmához szólnék hozzá. Úgy gondolom, hogy a mai not egygel nem biztos, hogy ez lenne a vezető cikk, mert gondoljunk bele, hogy a kormány a budapesti tömegközlekedést összekapcsolja az iparizési adóval, Ez szerintem ez komolyabb téma annál. Nem értem, hogy miért került fel a... Elnézést, a... ezzel a ma nem tudok mit kezdeni. Jó reggelt kívánok! Az lehetséges, hogy nem érti, de ott van. Én vagyok a legfontosabb. 6 óra 49 óta. egy Sokáig nem volt világos, ezek az interjúk szerződések keretében jöttek létre. Mindig is világos volt, vagy csak rá kellett volna kérdezni. Fiala János valójában olyan politikusokkal készített interjút, akik havi rendszerességgel fizettek neki. Semmilyen politikussal nem volt szerződésem. Van rossz a Ferencvárosi önkormányzattal való együttműködésben kétségtelen, aki azonban ezeket a beszélgetéseket hétről hétre hallgatta, akár az összes többit már nem tudja azt állítani, amit a rossz mondat kapcsán ír Ács Dániel. Tehát a látszat ellenére itt nem hiteles tájékoztatásról, hanem arculatépítés szolgáló PR beszélgetésekről van szó. Heti egy körülbelül 15 perces beszélgetésén mindegyik fél havonta bruttó 270 ezer forint körülő központ fizetett az újságíró FIPVT nevű betéti társaságának, sem az állítás első, sem a, bet a, a mondat második tartalma nem igaz. Én önkormányzatokkal szerződtem, nem pedig fideszesekkel és ellenzékiekkel, és csak arra fölmondom, hogy viszont úgy tűnik, hogy az új ellenzéki polgármesterek ezzel nem értenek egyet már, mint ami a tájékoztatás illeti, arról nem beszélve, hogy az önkormányzatokhoz való viszonyomat október 13-a előtt és után is megfogalmaztam. Keresem azt a beszélgetést, ahol én mielőtt még megszólalhatott volna barány Krisztina, ordítva rácsaptam a telefont, hiszen egyébként emberekre általában azután szoktam rácsapni ordítva a telefont, hogy valamit mondanak. Az előtt ritkán. Jó reggelt. Jó reggelt. Elolvastam a cikket. Az utolsó mondat az, hogy a Tia is megkerestük, nem kívánt nyilatkozni. Most ezzel mi van? Felolvastam azt az e-mailt, amely kizárólag azval kapcsolatos, hogy a szerződéseimmel kapcsolatban mi a helyzet, és én azt mondtam, hogy a szerződéseimről köszönöm szépen nem óhajtok beszélgetni. Ja, értem. De akkor nyilván ennek a titnek, ezt a fajta angolét meg nem ismertem. Elnézést, pontosan ismertem, hiszen az összes Ázsdán Dániel velem kapcsolatos írás ilyen volt. Ne haragudja most, adja az ártatlant, vagy tényleg provokálni akar? Nem adom az ártatlant, és nem Ne vagyok, hogy miért nem arra. Amit föltettek neki, hát jó lett volna, hogyha elmondja azt az ellenérvei, megjelent volna a cikkbe, gondolom az is, vagy ha nem, akkor az lenne a fő probléma. Elnézést, uram, az egész cikk önmagáért beszél. Minek ez ha ön hallgatja az én műsoromat, egybevetheti azzal, amit Ács Dániel ír, ezt követően most ön az én Ács Dánielnek küldött válaszomat hiányolja. Hát megjelent volna neki egyet, hogy... Elnézést, szemből. ha ön szemből mit? Mit lehet válaszolni arra az e-mailre, Uram. Hát hogy azok az állítások, amiket leíra nem. Uram, hogy nem küldte el nekem az írását, az alábbi írért küldte el nekem, és arra kérem, hogy ne hozzon ki a sodromból, mert esetleg tényleg ordítva fogom őre <coughs> csapni a telefont. Te tényleg? Üdvözlöm! Korábban írtunk a Budapesti önkormányzatokkal és a Városliges kötött szerződéseiről. Érdeklődnék, hogy az önkormányzati választás követően ezeknek a megállapodásnak mi lesz a sorsa. Konkrétan a Zuglói, a Ferencváros, az Újpesti, a pest és a Városliges kötött korábbi kommunikációs szerződések sorsa érdekel. Válaszát előre is köszönöm. Mit kellett volna erre válaszolnom? Hát az egészet meg kellett volna fúrni, ezt az egész tigget. Hogy nem hát meg fog... okay, rendben meg... van. Ön a magyar sajtószabadságot fúrja meg még akkor is, hogyha a 444 azon egy madárszar. Ezen írása kapcsol. kapcsán. Én, aki megfúrom a 444.hu Én megmondom önöknek őszintén, nyilvánvalóan hozzászoktak ahhoz, hogy születésnapom műsor, vagy más születésnapomban, ha jönnek a telefonok, akkor én azt mondom, hogy köszönöm szépen, kiszámíthatatlan vagyok. Olyan vagyok, mint az a szeszélyes április. Én abban reménykedtem, hogy nem lesz olyan pillanat ennek a műsornak, hogy valaki nem mondja azt, hogy ez felháborító. 8 óra, egy perc van, és nincs ilyen telefon. Én most szépen fegyelmezni fogom magam. Hírek lesznek aztán Ugyatilla és Horváth Csaba. Örülök annak, hogy ahogy elmondtam önöknek azt ma reggel, hogy hogyan kapcsolódom a világhoz, amikor reggel felébredek. Fontos része ennek a kapcsolódásnak ma, amit a 444.hu az én tevékenységemmel kapcsolatban megért, és ahogy, ahhoz önök, ahogy arra önökre reagáltak. Szép kis triumvirátus önök kettem. Jó reggett Hallottam műsort eddig, vagy nem hallott belőle semmit? Csak az utolsó mondatot hallottam, hogy valami 444-es dolog volt, de megmondom, hogy szintén mérsékelten veszek részt a fogyasztásában a saját lelki állapotomnak a fenntartása érdekében, úgyhogy nem tudom, hogy mi egy. Hát lett egy újabb része a, a, Ferenc, a, a Ferencvárosa az önkormányzatokkal való együttműködésebnek, és ma az a vezető anyag, hogy én vagyok az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Tehát ezek kompetiék. Ezek kompeti. Nem is értem. tehát ez... ez nekem el kéne magyaráznom Ács Dánielnek, hogy én azért nem akartam Szaniszló Sándorral folytatni az együttműködés, miközben én sohasem önnel voltam szerződéses kapcsolatban, hanem az önkormányzattal is a szuk, és a 18. körleti néppel, ha van olyan. Mert mm -hmm. azt követően, hogy megjelent Ács Dániel cikke, azt követően olyan Facebook jegyzés, bejegyzés volt a nevéhez köthető, amelyben én egyértelműsíteni szerettem volna, csak a tisztázás kedvére, hogy ez tényleg az ő véleménye, és hogyha nem, akkor külön választjuk, ha pedig igen, akkor legyen szíves magyarázza annak tartalmát különös tekintettel a Csepeli önkormányzattal való együttműködésemre, amely sose létezett. Szaniszló Sándor kitért, majd Körös Péter e személyét véve igénybe azt az üzenetet hagyta nekem, hogy köszöni szépen, tisztában van azzal, hogy keresem, tudja, hogy miről van szó, nem akar velem beszélgetni, majd én ezt követően képes voltam ezt az egyéni problémát olyan fontosnak tartani, hogy emiatt a 18. kerület kimaradt abból a sorból, ahol megszólaltattam ellenzék önkormányzati polgármesteri jelöltet, különös tekintettel arra, hogy az én inkriminált szerződésem, amely neki nem tetszett Szaniszlos annak a szerződésnek az elődjével 2008 és 2010 között semmilyen problémája nem volt, amikor ő a polgármester volt ugyanabban a kerületben, ahol most polgármester, és ahol ön volt korábban polgármester. Ez és ezek a részletek semmilyen vonatkozásban nem keltették fel. A, a 440... nem, nem, nem. Az igazság az, hogy nem tudok szóhoz jutni. Egyszer volt még hasonló, bár a 40-44 egyszer már megpróbálkozott ezzel. A kamaszkoromban valaki az alábi SMS-t küldte nekem. Azért ez nem egy ördöglakat, a jelentéktelenség homájából a Ferencvárosi Parkolási ügyet megelőzően csupán gyerekes médiahekekkel kitűnő Ás Dánielnek bácskai ellen folytatott személyes bosszútól is fűtött hadjáratának utózöngéjét látjuk. Győzelmét körülbelül úgy éli meg, mint az a politikus, aki egyszerűen senkik vagytok helyi felkiáltással ünnepelte 2018-as győzelmét. Pont ezáltal válik ugyanazzá, akikhez képes más szeretne lenni. Én veled vagyok. Hogy egész egyszerűen próbálom érzelmileg feldolgozni azt, amely mások számára nem jelent semmilyen érzelmi problémát, hiszen darab-darab, Ugi Attila és Szaniszló Sándor között nincs különbség, Déri, Tibor és Wintermantel Zsolt között nincs hát, különbség. Én lesz, én Jó ne esik, én arról beszélek, ahogy egyébként Jó. rádiók együttműködnek, vagy orgánumok együttműködnek emberekkel, miközben nincs az a személyes kapcsolat, amit én kialakítok, annak összes előnyével és most elő én, én azt gondolom, János, hogy ez alapvetően ö, abból a nagyon-nagyon abból abból erős frustrációból fakad, ami a 444-nél van. Ugye, hogyha valakinek nincs egyfajta filozófiai ö, háttere, hogyha nem tud dolgokra igent mondani, hogyha nem egyfajta ö, teljesen mindegy, hogy az számomra elfogadható, vagy nem elfogadható, de egy erkölcsi és világnézeti mentén szervezik saját magát, és annak a mentén próbálja uh, azt a portát üzemeltetni, akkor, akkor egyre többször fog ezekbe a helyzetekbe belecsúszni. Jó, de én, én ezt nem, ezt nem a négy négyre ezt. vonatkoztatom, én ugyanezt én tudom, élem meg én... az önkormányzati választások után, hogy nem tudod felhőtlenül örülni az ellenzék, és ahogy nem tudod felhőtlenül örülni az a kormánypárt, amely most önkormányzatban sokat vesztett, és én ezt próbáltam értelmileg, és érzelmileg is feldolgozni, nem tagadván, hogy az utóbbinak legalább akkora jelentőségét tulajdonítom, mint az elsőnek, különös tekintettel arra, hogy az emberek érzelmileg felhevültek az önkormányzati kampány alatt, amely október 13-a egy pillanat alatt nem tudta őket lehűteni, és én ennek a felhevülésnek és ennek a lehűlésnek a történetével hosszan foglalkoztam. Ebben most személyesen is megjelentem ebben a 444.hu írásban, de ha nem lettem volna benne, akkor is az ezzel kapcsolatos tevékenységemet nem gondoltam abba adni, és amikor egy hallgató talán egy hete engem elég élesen felelősségre vont miatt hogy én azt ígértem, hogy az önkormányzati választások után a kfj tematikája egészen más lesz, mint ami ennél alakult, és hogy én ezt miért nem tettem meg, akkor azt mondtam, hogy tévedtem, nem voltam azzal tisztában, hogy ez milyen mértékben foglalkoztatja az embereket, és milyen mértékben foglalkoztat engem. Erről letenni, megpróbáltam, nem sikerült. Hogyha netán őt zavarja, hogy nem filmekről és színházi darabokról beszélgetünk, nagyon sajnálom, de képtelen vagyok levenni a szememet arról, amit látok, és ezért erről beszélek nap, mint nap. Erről beszéltünk a múlt héten persze, is, mi igen, ketten igen, is? Igen, igen, persze, persze, persze, persze, nyilván. Jó, hogy nyilván a napot akar, hogy a, a viszonylag, viszonylag komoly apropója, de én értem, tehát ez, ez világos, és számomra is... Érthető? Én csak azt mondom, hogy. Én a, azt a, kérdeztem legutóbb a Civil a pályában, hogy el tudják-e képzelni azt a főszerkesztőt a Riposztban, aki arra próbálja rávenni a fotoriporterüket, hogy készítsenek olyan felvételt karácsony gergeiről, ahol autóval közlekedik, mert akkor abból kiderül, hogy nem igaz, hogy mindig e, e, trolibuszon és kerékpárral közlekedik. Próbálom megérteni ennek az egész mechanizmusnak, amiben élek, a működési elvét, ahogy ön hiányolja vagy találja a pont ban erről szól az egész életem, hol megtalálom, hol elvesztem, és próbálom újra és újra megtalálni annak érdekében, hogy az általam ki nem állhatott hétköznapok beálljanak, hogy legyen egy olyan konszolidált valóság, ahol éhen halok, mert hogy semmi olyasmi nem lesz, ami engem foglalkoztat. Igen, ez, ez jó, mint Hogy én most próbáltam most az összes ellenzéki polgármesterrel beszélgetni akik most ellenzékbe kerültek a választások után, és azt tapasztaltam, és most ezt nem fogom név szerint mondani, hát ugye három ember szóba önnel együtt, hogy milyen mértékben nem tudtak még mit kezdeni ezzel a szituációval, én pedig azt próbáltam nekik mondani, hogy ezt a csontot el kéne ejteni, vagy legalábbis nem kéne ilyen mértékben ráharapni, mert ez a valóság érzékelésüket megcsalja, másfelől pedig nagyon örültem, hogy ez történik, mert ebben azt, él, azt, azt értem tetten, hogy ez ennyire fontos nekik a feldolgozás, módja már kevésbé tetszett, ezzel kapcsolatban próbáltam értelmes mondatokat mondani, amelyiket magamra is vonatkoztattam, de maga a tény, hogy így van, azt egyszerre szemléltem pozitívan annak tartalma, annak, de annak nem tartalma, hanem léte okán. A tartalmában pedig próbáltam annak függvényében, hogy éppen kivel beszéltem, arra felhívni a figyelmet, hogy az érzelmeik e, milyen mértékben homályosítják el az elméjüket érdekel. Érdemes e tekintetben valamiféle világítást gyújtani a fejükben? Nem azért, mert hülyék, hanem azért, hogy az érzelmeik ne befolyásolják ilyen mértékben őket. Az érzelmeik persze, hogy befolyásolják. Hát egy picit úgy vannak vele, mint a, én kívülről úgy látom, egy jó, jó néhány újonnan megalasztott polgármester esetében, mint a, a, az a híres mdf Oktatási államtitkár asszony, aki ugye felkiáltott, hogy Újisten nyertünk. Tehát ők is ebben a helyzetben vannak, hogy most kezdenek szembesülni azzal, hogy jó, aki az, az egyik világ az a kampány, a másik világa a bürokráciájának világa. És ezért mondtam azt, hogy függetlenül attól, hogy egyébként az, amit ők képviselnek, azt én el tudom-e fogadni, vagy nem. Az, amit ők az átlagukra tűztek, az az én értékrendszeremmel konvergens vagy nem. azért száz nap vagy közel száz nap lehetőséget mindenféleképpen mindegyiknek tisztességből oda kell adni, hogy, hogy egyszerűen dolgozzák fel a helyzetet és próbálják a saját, hogy mondjam, rendszerüket úgy összerakni és működtetni, hogy az legalább elméletben adjon lehetőséget arra, hogy a közgyút szolgálni tudják. Tehát ezért, ezért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben a száz napban, egy picit lehetünk velük méltányosabbak, még akkor is, hogyha azt, amit ők képviselnek, azt továbbra sem tudjuk magunkévá tenni és elfogadni. De a demokrácia az sajnos ilyen, hogyha kevesebben vagyunk, mint ők, akkor ők fogják megmondani, hogy milyen, milyen irányba megyünk. És én egyébként nagyon sok esetben ezt kíváncsian várom. Kíváncsian várom egy olyan szövetségtől, vagy egy olyan koalíciótól, ahol aztán tényleg mindenki egyben van. Ahol, ahol a drogliberalizáció és a, a, a drog dróggal való erőteljes fellépés is egy szövetségben indult el, ahol a kilakoltatás és a feltétlen rend ö, ö, támogatói, illetve a kilakoltatást tiltakozók, illetve mindenkinek lakástadók, mint a kommunizmusban azonnal beköltöztetünk egy üres lukba valakit, hogyha látjuk, hogy ott éppen nem lakik senki, típusú elvek is meg, megjelennek ezekben a szövetségekben. Tehát ö, jó, nekem mindig, esze, mindig eszembe jut a pokorni, tudja, aki legutóbb adásban hívott föl és mondta, hogy ő szépen, nem él a lehetőséggel, hogy beszélgessen velem, amikor volt egy irtózatos botrányom, egy műsorom kapcsán, ahol hát szintén nem sikerült szövetséges találnom, de ellenséget annál többet, és mondtam, hogy így híd szeretnék lenni, ez egy nagyon rossz szöveg volt, hát utólag is beláttam, tehát milyen híd vagyok én, de a, a, a gondolat, ami, ami volt benne, az, azt azért többé-kevésbé komolyan gondoltam, és akkor mondta a ez 12-13 évvel lehetett, mondta, hogy János, nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy nekünk erre szükségünk van, és ma 2019. november 13-án azt tudom önnek mondani, az önkormányzati választások után kerek egy hónappal. Hogy minthogy ennek az országnak nem lenne érdeke az, hogy itt béke legyen, nem konsolidáció a béke és a... Konszol... a békét sem mondom, hogyha nem lenne érdeke az, hogy ne legyen az a fajta békétlenség, mint amilyen békétlenség van, mert az, hogy békezek ilyen nagy szavak, de az, hogy itt a kommunizmus és a fasizmus bűnei állandóan rivalizálnak egymással. Mint hogyha egyébként ezeket egyfolytában szembe lehetne állítani, mint egy jó testvért és egy rossz testvért egy népmesében, úgy fogok meghalni, bassza meg, hogy ez meg fog maradni. Én, én mindig azt szoktam mondani erre, hogy ha egymás fájdalmát nem tudjuk átérezni, és mindig azt mérik, hogy melyik volt a nagyobb. Jó, de legutóbb akkor... ön is azt mondta, hogy meg annyi halgatott, hallgatott, és akkor emlékezem rá, hogy én szóltam, Jó. hogy ez így nem, nem stimmel. Tehát, hogy ön is, önt hát, is áragadja. Persze, hát mondhattam volna, volna Goebbels helyett mondjuk Stálinnak bármelyik eh, propagandaműszerét. Csak ugye Goebbels nem az én. De mondanom, az a kérdés, mondtam, hogy ő, a... Volt a -kori, ő volt a modernkori politikai agitációnak, és eh, és, hogy mondjam, az érvelés nélküli hatékony kommunikációnak a kitalálója a politikai kommunikációnak. Azért mutatom, mondhattam volna a sztárnynak bármelyik emberét is. Mondhattam volna egyszerre, mind a kettőt. Nem változtatott tényen. Tényleg ők voltak. Tehát. Akkor mondom azt, hogy ki, ki ízlése szerint választom a kettő közül, hogy melyik szimpatikusabb neki, melyik hasonlat. De sajnos így volt. Tehát a normális kommunikációs érvelésnek a minimum sem jelent. Min múlik az, hogy ki lesz a Fidesz frakció vezetője az önkormányzatban, a fővárosi közgyűlésből? Hát ür, nyilván azon, hogy kit választunk meg, hogy ki ez, aki elvállalja. Most azért ugye nyilvánvalóan... Itt nem egy hónapra, meg két hónapra kell újra tervezni az embernek az életét. Nyilván magánéleti szempontból, karrier szempontból újra kell gondolni egy csomó embernek, hogy mit szeretne, mit akar csinálni. Nyilván aki a Fidesznek a frakcióvezetője lesz, az ez által vastag arról is letesz, hogy ebben a következő néhány évben politikától kicsit távolabb lévő, hogy mondjam, civil karriert próbál összerakni, és és építgetni. Ugye arról hogy beszélünk, hogy aki a fővárosi közgyűlés tagja, annak emellett a státusza mellett valamilyen pénzkereső foglalkozása is kell, hogy legyen, mert hogy ebből nem lehet megélni, illetve hogy ez önmagában nem biztos, hogy annyi elfoglaltsággal jár, amiért érdemes egy egész életet, vagy legalábbis öt évet ráadózni, vagy ebből most mi az igazság? Igen, mert kérdeztem? ugye ez egy köztes ex helyzet, a fővárosi közgyűlési képviselőség és a, a fővárosi közgyűlésben való politizálás. Ugye, mert uh, annál, mint hogy valaki egy helyi testületben uh, dolgozik, annál, uh, annál mindenféleképpen egy picit uh, rangosabb és több uh, időt feleméztő feladat, viszont semmiképpen nem tekinthető teljesen önálló uh, feladatnak, tehát sem pénzügyi szempontból, sem egyéb szempontból nem tekinthető annak. Tehát ugye ez, ez nem egy önálló állás, tehát emellett valamit kell csinálni. Emellett valamilyen, nyilván, hogyha valakinek mondjuk nincsen néhány olajkúcsa a szaúd de de, de, de, de de ugye ezt valakinek föl kell választani, meg kell nézni, hogy kinek olyan, a, olyan típusú a a munkája, kinek olyan típusú az elfoglaltsága, kinek csak olyan típusú az Azért, azért, a, azért lezette, azt nagyon halkanodom, hogy azért ez eddig, akkor, amikor hatalommon volt a Fidesz, ez ebben a formában így nem volt szempont. most hirtelen mennyiben vált sokkal fontosabb, mennyiben váltak fontosabb azok a hát, szempontok, a, amiket a, ő nem Hát ugye hát, akkor polgármesterek voltak az a Hát a polgármesternek van egy önálló feladata is. Ugye. Nyilván a fővárosi képviselők közül Uh, ugye, akik, uh, akik listára bejutottak az előző testületben a kormánypárt a uh, az egyik uh, fővárosi közésbe bejutott személy főpolgármester helyett, és volt a másik listára bejutott uh, személy pedig a polgármester volt Soroksáron. Tehát ilyetén szempontból nem volt olyan szereplője, aki egyébként a politikában okay, most más magas tudják nem volna. Hát értem, nem, de, nem, de, de, de, de, de, de azt nem mondom, hogy fölfogta minden részletét tekintve. Így aztán hogy fog alakulni az élet? Minek a függvényében és mikorra lesz frakcióvezető? Hát ö, nyilván szerintem most mindenki megpróbálja a saját életét ö, összerendezni, átnézni, és ez az új helyzethez igaz. Magyar, hogy ennek semmilyen praktikus sürgősége nincs. Hát november végén van egy, hát, nyilván a munkát meg kell szervezni, Nyilván a munka megszervezésében, annak a kialakításában, a munkarendnek az előkészítésében, abban feladata van a frakcióvezetőnek. Itt nyilván meg kell találni azokat a szereplőket, akik ebben úgy tudnak fontos pozíciót és szerepet vállalni, hogy nyilván mellette civil, egyéni karrierépítés nincs. Jó, ezt már elmondta, tehát magy magyarul november végéig nagy, nagy valószínűség előbbre lépés. Igen, november lesz előre, végéig. Azt kérdezem, jó, azt kérdezem öntől, hogy addig ezek szerint uh, azok, akik a fővárosi közgyűlés Fideszes elezzék ki, uh, tagjai, azok valójában Uh, nem csinálnak semmit sem, hiszen a közgyűlési anyagot majd x nap múlva megkapják a következő közgyűlésre, addig lefejebb emészthetik az első képviselőtestületi ülést, vagy egyébként mit csinálnak? Mit csinál a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője, ha a szél nem fúj? <Sz> hát, És éppen nem nyilatkozik az... a kejfejancsinak. Hát vagy fújja a szelet, vagy várja, hogy valahol monduljon a szél. Én hát ezt ez értem, nyilván, de mit Nyilvánvalóan látja, és érzékelő, hogy milyen anyagok érkeznek, látja, mit érkeznek? a, a, fő, a főpolgok. Hát azért a, a különböző szervezési osztályokról előkészítő anyagok azért felfelnak, azokat Megnézi, hogy akkor ez egyébként mennyiben változik. Nyilván a, a, azok a, a nagyfővárosi cégek, amelyek most nem váltott, még nem váltották le a vezető de Rövidesen le fogják váltani, ott ugye nyilván megnézi, hogy milyen változások lesznek, azokra megpróbálják uh, rákészülni. De milyen hát mértékben kell erre rákészülni? Hát... Hát ugye a Fidesz úgy döntött, hogy semmilyen grémiumba emberét nem rakja, így aztán most gyakorlatilag passzivitásra vannak ítélve, ki tudja mennyi ideig, ez a passzivitás mire jó? Hát, passzivitásra annyiban vagyunk ítélve, hogy majd amikor sikerül belülről kialakítani azokat a helyzeteket, akkor nyilván Uh, nyilván ezekben a helyzetekben majd be fogunk ülni ezekbe az új testületekben, bár azért veszem hozzá, hogy ezek a testületek önmaguktól még szerintem most sem ültek össze. Uh, hiába változtatták meg, a, ahogy hívták vissza a közgyűlés által ezeknek a korábban megválasztott vezetőit, és neveztek ki helyükre újakat. Azért meg lennék ebben, hogyha az összesnél megtörtént volna már a Ugye nézzünk szembe azzal a szomorú tényel vagy azzal a vidám tényel megfelelő rész és nyilvánvalóan, hogy a jövő héten is igény tartok a társaságára, így nélkül is, hogy ez csak úgy átsdálni Nagyon anpa, kertes. Anpaszan, ez, hogy, ez, ez a 444-nek kül. Már a múlt héten is kaptam pénzt, hiszen abban az szerepel egyébként a cikben, hogy én politikusokkal beszélgettem azért, hogy beszéljek velük, így. Hm. Tehát azt az egyet, nézze, én nem perelek. Én nem fogom beperelni a 444.hút, mint a, a Juhász Péter a Pesti látszakat. Én nekem a terepem, ez a Kejfe Jáncssi. Itt, itt megvívom a harcomat, belét vagy elveszek benne, vagy nyerek. Eh, hozzátéve, hogy én egyiket sem szeretem, egyik szót se, de én ugye eddig nem önnel beszélgettem, hanem annak az önkormányzatnak a vezetőjével, aki szerződést kötött velem, ami azért nagyon szerencsés innen üzenve Ázsdániának, hiszen 2010 előtt annak a Szaniszló Sándornak is a beleegyezését bírtam, akinek a főnöke Mester László kötött velem X hónapra vagy évre szerződést, nem ásta meg azt a szerződést, tehát ez a lényegét és a tartalmát tekintve az igényet a világán semmit nem változott. De ugye azt akartam önnek mondani, ez egy hosszú gondolatért volt, egy fegyelmezette műsorvezető majd az ismétlésnél ezt kivágna, hogy... Eh, hogy azért itt most egy ellenzéki győzelem született, és ennek az ünneplése van. Tehát, hogyha elvassa az indexet, akkor abban Soproni Tamás 6. keleti polgármester azt mondja, hogy hát nem tudom, fűhajtása vagy derékhajlítással köszöntötték őt, mint polgármestert, és ő erre köszöni szépen nem tart igényt. Tehát most gyakorlatilag kicsit olyan <kül> ez a Rossz fogalmaz, hogy a vállalom érte a felelősséget, mintha bekövetkezett volna a jobbágyfelszabadítás. felszabadítás. Tehát mintha nem önkormányzati választások lettek volna, mm. hanem egész egyszeren megváltozott volna a társadalmi rendszer, egyszer és mindenkorra, és most ehhez való viszonyulás zajlik, és az egyébként, hogy az önkormányzatokban milyen munka folyik, annak a jelentősége másodlagos, holott az ember... Tehát próbál az egészhez valahogy viszonyulni, és állandóan különböző pontokon csak a nem stimmelést érszékeli. Uh -huh. Lehetséges. Hát, most egy picit, hogyha most egy hónap után... Mint hogyha én, én egyébként az ön... El, tehát, hogyha, mint hogyha én feleségül venném az ön feleségét, és az lenne az első dolgom... Jó elmondom a történetet. A Malavudnak van egy fantasztikus novellája, amiben meghal a... Tehát felejtsük el az ön feleségét, szokásos hülye példám, megtaláltam a novellát. Arról szól, hogy a, a, a, van egy csellista, akinek meghal a felesége, és onnantól kezdve állandóan hangokat hall, beperli a környező gyárat, mert gyakorlás közben nem tud odafigyelni a muzsikára, megnyeri, tovább hallja a hangokat, ö, ö, Közben idővel feleségül vesz valakit, vetteletesen érzi magát, mert ezek a hangok nem hagyják békén. Majd egy álmában megjelenik a volt felesége, aki azt mondja, hogy költözön el abból a lakásból, ahol lakik, és megszűnnek a hangok, és elköltözik a lakásból, és megszűnnek a hangok. Körülbelül most így tekintünk mind arra, ami az önkormányzatok elmúlt X évével kapcsolatos, ha az egyébként Fideszes volt, aztán, hogy így tekintünk-e majd Magyarországra azt követően, hogy veszít a Fidesz az országgyűlési választásokon, nem tudom, de kicsit ilyen a helyzet, miközben az ember azt kérdezi, oké, okay, és érdemben egyébként mi változott? Máshol kelt fele a nap, nagyobbak lettek -e ettől az őszi barackok, és ezt nem érzékeli, de azt érzékeli, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ki kell rakni e, a szürét mindennak, ami az előző évekhez kapcsol bennünket, őket. Uh, igen, én egy kicsit másképp gondolom. Én azt gondolom, hogy... Még a nem meg a, a példát, nem a, nem a példát. Megbeszélem vele, hogy, hogy a következ... én a következőt gondolom, hogy egyszerre egy hullámban ért össze két típusú világ. Egyrészt összeért az a típusú mindenkori, általában az ellenzéket utolérő fáradtság és ebből fakadó leváltási hangulat, valamiféle úgy iránti vágy, valamiféle, Változtatás iránti igény még akkor is, hogyha ha az emberek jelentős részében még az, az is felmerül egyébként, hogy ö, nem is biztos, hogy, ö, hogy ami történik, az szakszerűbb, jobb, pontosabb lesz, de legalább más. És ugye ez olyan, mint a szappanopera, valami mást szeretnének, ö, új szereplőket szeretnének látni, új arcokat ö, ezért van az, hogy kiírják a legjobb sorozatokból és a hősöket előbb jutott, mert akkor csökken a feszültség, és az emberek kevésbé szeretik részt Ezekkel, kevésbé szeretnek részt venni benne. A másik pedig az, hogy van, van egyfajta nagyvárosokra jellemző új, új modell, amikor megjelennek ezek az új típusú polgármesterek, akik látványosan, látványosan, mindenféle újfajta hóborttal próbálják a, a, a, a városi világot. Elkápráztatni olyan dolgokat, amik korábban tabuként jelentek meg. Mindenféle eli szemben való saját maguk megfogalmazásaként ülnek be a városi vezető Ugye ez, ez a halószpártoknak a, a megjelenése még, még akár Csehországban is, pedig az közép-európai ország, nem csak a nyugat-európai, hosszabb ideje a demokráciában lévő, vagy demokráciával együtt élő társadalmakra volt ez jellemző. Megjelenik ez most, és tulajdonképpen az, amit most látunk, egy pártban tömörültek a kalózok, egy pártban tömörültek a, azok, akik ilyen-olyan-amolyanokból kifolyólag meg tudták jeleníteni azt az igényt, hogy ebben a városban valami teljesen más történjen az előzőekhez képest. És, és ez, a, ez, a, ez a nagyon... Mert ugye az országgyűlési választások kudarca erre késztette őket. Így van, így van. Ez... Ez egy, ez egy olyan típus, tehát ők nyilván az, az rájöttek arra, hogy van egyfajta irányvonal, amivel szemben nekik mindenféle belső feszültségeiket félre kell tenni, és teljesen mindenki. Jó, de az tettem, az ő győzelmük egyfajta... minimálisan is elgondolkodtatja -e önt a tekintetben, hogy az elmúlt években mi volt az, ami nem volt jó akár a 18. kerületben, akár az országban, nyilván. és az utóbbinak a következtében ez kihatott a 18. kerületre is. Persze, hogy elgondolkod, tehát nyilván ezt az ember szépen lassan végig gondolja, és végignézi magában. És ö, pontosan látja azt, hogy, hogy mi volt, ami a fáradtság jelen, mi volt, ami esetleg egy saját, és mi volt az, ami a, a kormányzatnak a hibája. Tehát én konkrétan tudom, hogy, hogy van olyan önkormányzati körzet, hogyha például a, a, a, a kormány kevésbé tartja pontosnak a a brüsszeli direktíva betartását a repülőtéri eljárási rendnek a viszonylagos gyors bevezetésével, akkor például egy körzetet. Biztos, hogy többet nyerünk, nem csak kettőt nyerünk, hanem megnyerjük a harmadik körzetünket, sőt nem elképzelhetetlen, hogy a beleírint negyedik körzet, és olyan minimális volt a különbség a, a, a körzetek között. Tehát ezek, ezek láthatók, és ez tetszik, nem tetszik hiába a brüsszeli direktíva, hiába ez mégis a kormány hozta ezt a vezetést, mégis a kormány mondta azt, hogy ezt most kell bevezetni Mégis úgy vezette be a kormány, ahogy ezt bevezette, és utána mi úgy próbáltunk ez tenni valamit. Ö, ahogy próbáltunk, miközben egyébként nagy valószínűség szerint az ott élő emberek egy jelentős része amúgy is elkönyvelte azt, hogy, hogy az új kormány sem, meg az új vagy az új főpolgármester, meg az új kerületi polgármester sem fogja tudni az ő élethelyzetüket megjavítani. de akkor is azt mondták, hogy, hogy mennyit mi a, a valamelyik déli szigetre, mert a mi időnk alatt történt ez meg, és nem kellőképpen álltunk ki az ő védelmük és és tulajdonképpen teljesen mindegy. Mennyire az gondol vissza az elmúlt évekre a tekintetben, ahogy egyébként ön visszemlékszik rá, és ahogy most is különböző interjú kapcsán önt arra próbálják rávenni, hogy belássa, zömében rosszul csinálta azt, amiről önkorábban nem volt ilyen rossz füleményen? attól még én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy rosszul csináltam. Tehát, hogy van az a dal, hogy nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet. Tehát én azt gondolom, hogy nekem, én nekem nem feltétlenül, és mindenképpen azért kell valamit tennem, mert azt gondolom, hogy, hogy azáltal még 18 darab új ö, ö, választót lehet szerezni. Tehát ö, ami a 444 nél nincs meg azt az, azt az irányt, az, az ember legalább saját fejében próbálja megtartani, Tehát, hogy egyszerű valaha az ember polgármester lesz, akkor azért vannak egyfajta irányai célja, amit szeretne végkezni, megvalósítani akkor, is hogyha akkor is, hogyha a közvetlen környezetéből azok az a intemek érkeznek, hogy há jobb lenne ezzel nem foglalkozni, mert mennyi ellenséget szeret egy magának az ember. Hát le kell ülni, a vitákat fel kell vállalni, aztán vagy megnyerjük a vitát, vagy nem gyerjük meg a vitát, de azért a dolgokat végig kell vinni. De hát én, nem, én, én minden új polgármestert is óvaintek attól, hogy, hogy a saját kormányzását azt csak olyan mértékben egy ilyen technokrata intéző dolognak tekintse, hogy amit az, amit az emberek szeretnek, azt megcsináljuk, amit meg nem szeretnek, magán, azt, azt meg nem csináljuk meg. A társadalomban magától is, különböző politikai aktorok megjelenése és kikristályosodása nélkül is vannak belső ellentétek. Azért választanak polgármester, hogy a belső ellentétekben állást foglaljon függetlenül attól, hogy egyébként utána szeretni fogják, vagy nem fogják szeretni. Senki nem foglal állást, senki nem viszi valamilyen irányba azt a közösséget, akkor az előbb-utóbb anarchia lesz. Tehát ezért ez nem úgy működik, hogy azért, mert nekem valami tetszik, vagy nem tetszik, vagy félek attól, hogy, hogy majd hogy fog rám hatni az én megítélésemre annak a döntésnek a meghozatala, akkor a döntést nem hozom meg, vagy olyan döntést hozok, ami egyébként tudván tudom, hogy középtávon nem tesz jót már a, a közösségnek, annak a kerületnek, annak a település résznek. Szóval ez, ez nem így működik. Tehát akkor meg kell hozni, ezt meg kell csinálni, végig kell vin. Aztán, hogyha ennek ez a végeredménye, akkor ennek ez a végeredménye. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem azon múlik. Tehát, hogy nem, az csak az egyik fajta szempont, hogy megnézzük, hogy megválasztják meg az embert, vagy nem válasszák meg. Az az egyik fajta szempont. A másik fajta szempont az, hogy... 5-10-15-20 év múlva mondják -e azt, hogy egyébként az, az időszak, az egy olyan időszak volt, ami bizonyos később bekövetkező folyamatoknak, a pozitív folyamatoknak az alapjai úszolgált, vagy ezeknek a gátjából szolgált. És talán ez a, ez a megítélés közelebb, áll, vagy közelebb esik vagy közelebbesik ahhoz, amit az ember polgármesterként követnie, követni kell, hogy polgármesterként követnie kell. Innen fogjuk folytatni, hogy pontosan mit mondok, hogy innen azt nem tudom önnek megmondani, némileg, némileg befolyásolt itt ez a cikk és mindez, amit benne az élet generált bennem. Köszönöm szépen a rendelkezésre állását. Köszönöm, viszont Diana János, lehet? lett Lehet? Horváth Csaba, Zublói Polgármester vonalban. Um, én a 444.20 kére uh, mentem pénteken talán, uh, amikor a közgyűlés volt, pénteken volt, vagy csütörtökön? Csütörtökön. Csütörtökön, akkor csütörtökön, ugye a beszélgetésünk napján, és döbbenten tapasztaltam előbb azt, ugye, hogy azok a pártok, amelyek képviselőik által mögötted álltak még szerdán, azok közül előbb a DK, majd a Momentum is megszólalt, aztán pedig már téged kérdeztelek, aki hihetetlenül készséges, ami a rendelkezésre állást illeti, hogy hát itt vég, végül is mi történik, és akkor te azt mondtad, hogy erről beszélhettünk később, mert hogy én külföldön voltam. Mi az, ami bekövetkezett? Hiszen készpénzként tárgyaltuk mi-es csütörtökön reggel, amiről hál' Istennek semmilyen orgánum belétve a 444-et nem számolt be, majd e, három órával később egy 180 fokban, vagy majdnem 180 fokban e, eltérő döntés született. Azért nem 180, mert különböző fontos részletek vannak még, de ennek a taglalását rád bíznám. Mi történt? Hát elállok egy műhelytitkot. <gül> A pártokat érdekli, hogy egyes újságírók mit írnak, és hogyha a média valamit nem a szájaizük szerint állal, akkor, akkor hajlamosak időt kérnem, de egyébként nem látok problémát, mert nyilván a kerület vezetőjeként nekem az a dolgom, hogy minden is előtt a közös döntések mögött és hogyha valakinek a döntését befolyásolja adott esetben egy cikknek a megjelenése, akkor ezt figyelembe kell vennem, hát nem tudunk más tenni. De egyébek között az kormányzás... arról is szól. Igen. pontosan ez bocsánat, igen? Igen, tehát, hogy ez persze viszont média kormányzás jelentene, tehát ebben az esetben nem mi vezetjük zuglót, tehát nem a 16 ös képviselő testület, hanem az újságírók cikkely alapján alapul, ugye, hogy Szerintem ez azért hosszú távon nem jó. És rövid távon? Hát rövid távon is kevésbé, de legalább most lesz, lesz lehetőség arra, hogy egyeztessünk a zuglóiakkal, tehát akikről szól a döntés, mert valóban az a legfontosabb, hogy azoknak a támogatásá kell magunk mögött tudni, akiknek az érdekében tesszük a dolgunkat, jelen esetben annak a három parkolózóna bővítési területnek a ez egy fontos kérdés, hiszen az, amit most mondtál, az az a kérdés, hogy az újságíróknak ez a véleményfogalmazása mennyire fedi le az ott élők véleményét. Ugye ez majd lehet, hogy kiderül, de minden esetre akkor, amikor ennek megfelelően módosította a döntését a zuglói önkormányzat, akkor mivel kalkulált az újságírókkal, vagy pedig az ebben a körzetben élők véleményével? Alapvetően a körzetben élők véleménye számít nekünk elsősorban. Amiről azt feltételezted, hogy hasonlíthat az újságírók véleményéhez. Nem, arról fontos feltételezem, hogy az zuglóiak véleménye az hasonlít a városvezetés véleményéhez. Nagyon rossz lenne, ha nem így lenne, hiszen mi azért kaptunk megbecsülést és támogatást az uglói polgároktól néhány hete. Az De bármilyen egyéb felelve. történetben nem kell az parkolás lenni, ez vagy az, az fogja mondani, hogy ez nincsen jól, és akkor a Zulai önkormányzat másféleképpen fog működni? A helyzet az, hogy biztos ebben a konkrét ügyben, az én lemerem szögezni, hogy azok az emberek, akik két éve követelik, hogy hagy állhassanak már a saját lakásuk környezetében, amihez mint forgalomszabályzási eszközt be kell vezetni egy parkolási zónát, Ebben én nem hiszem, hogy bárki más álláspontól lenne, hiszen a saját érdeke ellen beszélnének. De pont azt szeretném, hogy akár az újságírók is lássák, és ez egy nyilvános fórum lesz, ahol ezt többek között megvitatjuk, hogy lássák, hogy azért a vélemények nem arról szólnak feketén-fehéren, hogy van, aki ugye egy újságíró egy konkrét kisebbségi vállalkozónak, tehát egy ajánlattevőnek a kisebbségi tulajdonosával szemben van, a verziójuk, amit én elfogadok, tudomásul veszek, de hát ha nekünk valamilyen döntésünk jó, megéri a... a jó, csak dolgó, figyelj, figyelj ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez ne arra ez egy korhatáros műsor, ezért ez kurva veszélyes. Mert ugye most jön egy ellenséges ember, ki isten mencs, hogy legyek, és azt mondja, hogy ide figyeljen úr, maga annak az újságnak a véleményére ad, amely egyébként megírt egy Novák Katalin előadással kapcsolatos véleményét, amely egy nagy valószínűséggel emlékezeten szerint Olaszországban történt, majd utólag kiderült, hogy az első hangzott, és ami elhangzott, az pedig nincs is összhangban azzal, mint amit ott megírtak. Ön miért ad egyébként egy olyan újságíró, vagy olyan orgánum véleményére, amely egyébként önálló politikai entitásként tünteti fel magát abban az önkormányzatban, amelyben egyébként 44 pont köthető képviselő nincs. És akkor ha bár ez egy hosszú kérdés volt, Azért a kettünk ismerettségét illetően azt feltételezem, hogy értel a kérdést. Abszolút. A, kérd, a válasz a következő. Először is engem ez nem befolyásol a végleges döntésembe, de meg kell hallgatnom, mert ez is egy vélemény, és ebből a szempontból nem érdekel, hogy egy zúlói polgár mondja ezt a külön véleményt, vagy adott esetben egy újságíró, aki nem feltétlenül rendelkezik minden információval, már a konkrét ügyben. Ez egy részletkérdés. Engem önmagában nem befolyásolna, de hát nem egyedül vagyok ebben a e, szövetségben, hanem van rajtam kívül még 15 képviselő. És az ő aggodalmukat, akiknek esetleg nem ennyire erős a e, tartása, az ő aggodalmukat e, közösen el kell okézni. Várj, minden szónak jelentősége van. Mi az, hogy tartás? Hát, e, ha az embernek van egy szakmai véleménye, van egy szakmai álláspontja, akkor azt alapvetően nem kellene, hogy befolyásolja egy újságírói különvélemény. Ez az én véleményem szerintem ez érthető, de természetesen, mivel emberekből vagyunk, és nem vagyunk egyforma erővel, belső erővel a tudomásul veszem, hogy bizonyos szervezetek, politikai pártok a sajtónak jobban meg akarnak felelni időnként, Jó, de most gyakorlatilag állatoknak. arról beszélsz, hogy mi viszonylag hosszan beszéltünk telefonon, de én nem azok közé tartozom, aki kiszolgáltatja az alanyát annak, amit egyébként telefonon mondott, hiszen azt egyébként telefonon magánemberként mondta, és nem pedig interjú szituációban. Te most azt mondod, hogy az idő akár hosszú távon dolgozhat neked is, miközben rövid távon adott esetben akár dolgozhat ellened is? Ez pont így gondolom. Én a... egyébként soha nem tartottam fölöslegesnek az egyeztetés szánt időt. Igen, csak az a... esetben a... itt most csak annyit történet. Ezt én tökéletesen Oké, De ebben lehetséges mégis a egyenes ellenkező döntés fog születni, mint amit te egyébként javasoltál, és ezt a kalkuláltat, hiszen akkor, amikor ezt lehetővé tetted, akkor ez benne volt a pakliban. Pillatig vissza kell menni az egy héttel ezelőtti beszélgetésünkhöz, amelyet követően érkeztek hallgatói telefonok, és ha én el akartam menni, itt ragadtam, a műsor, ami így hat rám. Nem lepődtem olyan nagyon meg a hallgatói telefonokon, de azért egy kicsit mégis meglepődtem. És ez téged Olyannyira azért nem lephet meg, mert politikus vagy. Gyakorlatilag az itt a betelefonálók, miközben elmúltak 10-20-30, talán 40 évesek is, az élettapasztalatuk dacára arról beszéltek, hogy ők azért szavaztak karácsony Gergelyre, és azért szavaztak az ellenzékre, hogy ilyen megoldások ne legyenek. És amikor én rákérdeztem, hogy milyen megoldások ne legyenek, akkor gyakorlatilag azzal szembesítettek engem, ami nekem egyébként első ránézésre tetszett, második ránézés meg nem nagyon volt lehetővé téve, hogy itt most egy olyan hatalom fog megalakulni, amely mentes a piszoktól. Mindig tiszta a cipője, mindig előre engedi a nőket, se ül le villamoson olyan helyre, ahol vannak nála idősebbek. Erkölcsileg fedhetetlen és fedhetetlen is marad, ha egyébként bármi olyasmit csinál, ami kapcsán őt meg lehetne szólni, abban a másodpercben korrigál elnézést kér, és ez így marad az idők végezetéig. Ha visszakérdeztem volna, hogy ő ezt tényleg komolyan gondolja-e, akkor lehetséges, hogy ezt rossz néven vette. De két vagy három ilyen telefon, amely egyébként többeszám első szemében hangzott el, mi azért szavaztunk, amit én nem nagyon szoktam szeretni. ezt csak azt mondtam, hogy mindaz, nem emlékszem pontosan a kérdésre, de ezt elmeséltem neked is, nem reprezentatív. Azt kérdeztem, hogy az, amit a Horváth Csaba ezügyben mondott, az számukra elfogadható-e vagy sem. Mert egész egyszeren értettem, hogy miről beszélnek a hallgatók, én is szívesen álltam volna mögéjük, egész egyszeren röviden fogalmazva nem volt életszerű és 7-4 arányban úgy szavaztak, hogy elfogadható az, amit te mondtál, és én nagyon fontoskodva hangsúlyozom, azért hívtalak téged, pont a közgyűlés volt, tehát elnézést, egy farok voltam, hogy pont akkor telefonáltam, hogy arra hívjan fel a figyelmedet, mint egy önkéntes tanácsadó, akinek nem kértel a tevékenységét, ebben együtt végzem pénz nélkül. Erre még kitérnék a végén, hogy azért a mostani politikai hangulatra érdemes odafigyelni, és ez annyira megtalált téged, hogy te addigra már módosítottál is, különös tekintettel arra, hogy a reggel úgy fogadott téged, hogy azt mondta a DK nem támogat. Az új zuglói parkolási szerződés, számos politikai erköltségagályt vet fel, az új már beterjesztett 11. keleti parkolási szerződés, a demokratikus koalíciáláspontja szerint ebben a kérdésben csak a zuglói polgárok véleményének megismerése után szabad felős és körültekintő döntés hozni, amíg ez nem történik meg, is az agályok sem oszlanak el. A DK arra kéri az zuglói közülést és az előterjesztés ne vegyen a ha mégis megtörténik a DK zuglói képviselő ezt az előterjesztés szerződés, nem szavazzák, meg történt mindez. Ez fordítsuk azt követően, hogy előző nap még nem ezt mondták. Igen, for, fordítsuk magyarra. E, időt kértek, és hát ilyen hosszú közleménybe csomagolták kifelé, mert véleményem szerint ez egy komoly véleménykülönbség köztünk, hogy a szövetségnek egységesen kell kommunikálni, mert abból érzi a választó, hogy akikre szavazott, azok valóban tudják és értik a dolgokat, és hogyha korrigálni kell, akkor közösen korrigálnak. E, jelen esetben az volt az igény, hogy egy pár hetet kértek, nyerjünk, hogy a társadalmi támogatottság is meg az ügynek. Jó, de visszatérjük, ugyanarra a kérdésre, értem. amit már föltettem. Te tudtad, hogy ők mire jöttek rá 12 órán belül? Ja, semmire. Arra, hogy a, az író által generált hullámok nem csilapodtak elég mélyre. És ebben kértek időt. És ezt egyébként, ők min mérték? le? Ez az, ez az a, igen, az ominózus, az ominózus újságcikk, azután is folytatódott, hogy volt egy nagyon korrekt 50 perces sajtótájézsadonka, ahol nagyon-nagyon alaposan kiveséztük a dilemmáinkat is, nem csak a, a helyzetet, és ehhez képest született egy új cikk a 441 részéről, ez az igen, de akkor is nekem van igazam típusú, amivel én nem kezdtem volna semmit magamtól, de hát bizonyos politikai partnereink meg úgy gondolták, hogy erre extra mértékben oda kell figyelni, ennek van egy kockázata, Hogyha az ember nem arra figyel, hogy mi a dolga és mi a választói érdeke, e, hanem mondjuk egy újságírói reflexióra, akkor ez sok esetben félreviheti a kormányzást. Ezt média kormányzásnak hívják, én ezzel szemben a politikai kormányzás híve vagyok. Tehát, hogyha van egy én program... tökéletesen értem, de azért hadd kérdezem azt meg tőled, csak nagyon, mint a nyuszika, tehát úgy reszelem a körülmet, hogy a szavak nincsenek. Hogy tételezzük fel, hogy a DK adta volna a polgármestert, és te volna az, aki kiadja ezt a kommunikét nagy valószínűséggel, ott valaki ugyanezt mondaná, csak éppen rólad, magyarul. Röviden... Én, a büdös, én a büdös életben nem azt mondom. Oké, rendben akkor Oké, ugyanis, rendben van, akkor viszont ugyanis, azt kell, hogy mondjam. Ugyanis, ha én egyetértek valamivel, már pedig minden partnerem az egyetértését kifejezte, és ez nem a helyieknek volt a ahogy tetszik a kommunikációs javaslaton, hanem a központoknak. Tehát a helyi képviselőknek igen. ehhez semmi közük nem fog. Jó, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ez némileg politikai rivalizálás a zuglói önkormányzaton belül. A tévedés hát kockázatával. Nem, nem, nem. Ez egy politikai rivalizálás, de nem a zuglói önkormányzaton belül, hanem magasabb politikai szinten. <gül> Érted, csak a tévedés kockázatával. a Zuglóra. És te köszönhetsz szépen, nagyon unatkozol, így aztán kifejezetten örülsz annak, hogy zugló egy ilyen laboratórium. Így van. Ez a kinek a hosszabb játék. É, értem, de ha már ez így van, akkor egyébként te ezügyben bárkivál is váltottál ezt szót, vagy olyan emberként, aki egyébként... Megtettem, megtettem. Mondom, itt alapvetően egy politikai játszmáról van szó, és nem az én személyem ellen, hanem egy politikai képben vannak versenyzők, azt gondolják, hogy meg kell nyerni, hogy kinek van nagyobb, és erősebb, és hosszabb. Értem. Így aztán most mi fog történni? Hát az fog történni, hogy egyrészt tartunk valóban a zúgolói polgárokkal egy konzultációt a következő hetekben, és ennek a lezárása után fogunk csak újra visszamenni a közgyűléshez vagy a testülethez, ahol dönteni kell arról, hogy A vagy B lesz Jó. zóna, vagy nem lesz Jó, zóna. Jó, már el nekem, mikor volt a közgyűlés, hetedikén vagy hatodikén? Hetedikén. De mégis van egy hatodikára keltezett... Ö, ö, Akkor... Igen? Szerintem a hatodikán volt a sajtótájékoztatónk. Én ezt értem, de amikor arról volt szó, hogy legyen itt, hogy ők határozott a, átlátó, a biztosításához történő zuglói támogatásról, az még a, a, a csütörtöki történések előtt született? Melyik? Bocsánat. A automaták beszerzés és helyezése továbbá parkolóautomat... Ja, azt az csütörtök és... igen, igen, tehát az, hogy legyen bekötve a naphoz elsőként az országban az uglói parkolóautomata rendszer az előtte, és az is előtte, hogy e, csatlakozni javasoltam az uglói önkormányzatot, az egységes budapesti parkolási rendszer sőt ebben kezdeményező szerebben kívánok fellépni. Ezt egy hangból megszavazta egyébként csütörtökön később a testület. Értem, így aztán csütörtökön az történt, hogy te azt mondtad, hogy... Hogy az egyes napi rendet elnapolom, és a, a kettes hármasról, amit az előbb ismertettem, erről viszont határoztunk egy hangból. És akkor mi fog történni? Hát az fog történni, hogy december nagyjából 10 tizedike környékén fogunk tartani egy testületi ülést, az évben az utolsót, ahonnan már nincs tovább, tehát ott eljön az igazság pillanata, lehet dönteni úgy, hogy A vagy B, lehet jól, vagy lehet rosszul dönteni. Hány konzultáció lesz addig? Hát egy, egy, egy nagyobb mindenképpen, illetve személyes konzultációkat kértem az érintettek irányába, tehát a körzet egyéni képviselői, Végig fogják látogatni a körzeteket, és a lehető legtöbb emberre beszélnek közvetlenül is erről. Mennyi egy lakossági fórum? Hogyan fórumra... fogod ezt számszerűsíteni kifelé? Hát úgy, ahogy történik. Tehát lesz a végén kész feltartás? A lakossági fórumon. Igen. Hát akár ott is lehet, bár nem tudom, mennyire lesz szeret Az mindig... lesz a kérdése a 444. nak hogy a lakossági konzultációkat követően, ez csak feltételezés, mert én nem vagyok a 444.hu platformjának része. Mi alapján döntött úgy polgármester úr, hogy megváltoztatja a korábbi döntését? Nem változtatja meg. volt az A, B, tisztelt polgármester úr, milyen közösségi fórumokon való felhatalmazás alapján döntött úgy, hogy nem változtatja meg az eredeti elképzelését? Mi lesz itt a te válaszod? Tehát mire fogsz hivatkozni? Hát ha egy politikus nem érzi, tehát azért ezek nem csak... Jó, csak ez érzékelés, vagy pedig az számok ez érzékelés, lesznek? Ez érzékelés, tehát nem lehet csak szűk statisztikára hagyatkozni. Tehát ha elmegy egy fórumra a 444.hu, és ott nagyobb ellenkezést lát... Tehát, amikor, a, amikor, a hangulat, amikor a hangulat jelentésre beszélünk, akkor hmm. engem az érdekel, hogy az adott parkolóvezetben lakók mit gondolnak erről az ügyről. Tehát a közvetlenül érintettek. Az, hogy esetleg odasündörög még tíz ember, és egy erőteljesebb hangulatot generál ellene alapvetően provokálja az ott élőket, azt én a helyén fogom kezelni és ennek megfelelően jó, fogom, csak az ked ez a Jó, kedves horvát, most ezt én találom ki, hogy a lovat akkor kell megülni, amikor éppen bosszantják. Tehát azért az, hogy ott akkor mi lesz, arról azért neked is van elképzelésed a múltod alapján. Nekem az az elképzelésem, hogy az zuglójak érdekét elsősorban az hogy ez a zóna bevezetése kerülne, mert két éve elképesztő állapotok uralkodnak, ezekben a parkolási zónak én ezt értem, minden. csak azt mondom, Innek hogy a, paprukás, a paprikás hangulatú lakossági fórumot azért értem, magad elé tudod vagy vizionálni. Vagy újságírói, vagy újságírói reflektiókra fogunk Igen. dönteni a jövőben, csak és kizárólag, vagy pedig a helyi lakosokat fogjuk képviselni, én ez utóbbit fogom e, javasolni. Hát ehhez csak sok sikert egészséget tudok kívánni, de azt kérdezem, hogy én azt jól tudom, hogy egyébként a DK-hoz menet közben felzárkózott a Momentum is. még nem. Hát, hogy ők se szavazták volna meg, és ők is talán ki, ki is kommunikét, vagy nem adtak adta kommunikét, nem de adta adta azt mondták, hogy ők se támogatják. Uh, ugyanez volt azok, ok, de szerintem a műhelytitkokat titkókat hagyjuk, mert a politikai partnereink első kommunikációját nem szeretném értékelni a nyilvánosság előtt, de a lényeg az, hogy van egy helyzet, most van néhány hetünk, hogy ezt azokkal megvitassuk, ezt a helyzetet, akikre tartozik elsősorban, nem a máshol élőkkel, hanem az élőkkel, és ennek megfelelően utána a képviselő testület dönteni fog. Én tudom, hogy én mire fogok javaslatot tenni, aztán mindenki eldönt, hogy hogyan dönt. A következményekben, mivel nézszerítünk... Ugye december 31-ig áll az ajánlat. Az. Utána véletlenül egy 10 milliós nagyságendügyiságot is kap az önkormányzat, hogyha nem dönt, ugyanis elhúzta magát a közbeszerzési eljárás lezárását, ezt április 29-én meg kellett volna tennie, Innentől kezdve van egy döntés, aminek mindenképpen lesznek megkövetkező. Ez mekkora veszteség ez az idő, ami most így eltelik? Durvá hát három idő, vagy két ami, hónap? Ami most a múlt hét óta eltelik, az egyetlen egy érdemi különbséget jelent, hogy már nem lehet idén felállítani az órákat. Magyarul legalább négy hónapot ki fog csúszni ennek a beüzemelése, vagyis ennyivel több lesz az ebben a körzetben élők szenvedés minimum, mert hogy már nem lehet november 25-i óra telepítéssel kalkulálni. Ez az idő elment. Tehát pont ezért kellett volna a múlt héten dönteni, de ezen túl vagyunk, ez nincs. Most az a kérdés, arról dönthetünk, hogy március 30-ig találjanak-e vagy ne. Nem híjúsági kérdés, az politikai híúsági kérdés, ami a múlt hét csütörtökén történt. Hogy Bocsánat, nem, nem politikai híúsági eset, ami a múlt hét csütörtökén történt. Őszintén szóval én 17 éve vagyok a pályán, én ezekből nem csinálok hiussák kérdést. Jó, hát akkor én is igyekszem magammal kapcsolatban nem híúsági kérdést csinálni. A 444.hura, hogyha ma valaki ebben a pillanatban rámegy, akkor a következő cikkeket látja ebben a sorrendben. Fiala János az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Erdogán a Washingtonba megy le, és zártak miatt egy teljes háztömböt, Hollandiában környezetvédelmi okokból csökkentik a maximális megengedett sebességet. Tehát a világban nem tudott olyan esemény történni, ami fontosabb lenne annál sem, mint hogy én vagyok az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, és ez alapvetően avval van összefüggésben, hogy hogyan vesztettem el, vagy nem vesztettem el korábbi partnereimet, akikkel a műsor és a rádió finanszírozása kapcsán együttműködtem, és ebből az is kiderül, hogy a 444.hu volt olyan szíves, és téged is megkeresett azikben, hogy mit tervezel vele, miközben miket még egyáltalán nem beszéltünk erről. Pont ezt jeleztem neki, hogy mi még erről nem beszéltünk, meg még az önkormányzaton belül sem vettük végig, hogy milyen módon akarjuk a kommunikációs stratégiánkat megerősíteni, és ezt mondtam el a 444 újságíró, olyanak, hogy még nem tartom ki. Jó, akkor azt szeretném tőled kérdezni, aki tudja. Úgyhogy többi... nem tudom, van leírva, de én ezt mondtam el szó szerint. Hát a leírva az, az van itt, ecsetelve, vagy hogy én hogyan lettem az önkormányzati választások lenni verszesen, amely összefüggésben van Egyébként néhány korábbi cikk. De azt kérdezem tőled, és nem cinikusan. Én több mint 30 éve vagyok a pályámon, ilyet és ehhez hasonlót megértem már egy párszor, bár pontosan ilyet természetesen nem. Amikor az ember támadása kérik, azok mindig különbözőek, és mindig az ember próbál rájönni, hogy mi áll a hátuk mögött. Te egy ilyet hogyan kezelnél a helyemben? Nem tudom egyébként, hogy egy újságírónak miért áll ilyenbe egy másik újságíró kollégát, ha úgy tetszik, nehéz helyzetbe hozni, látólag. Ezt nem tudom, hogy miért okoz jó érzést bárkinek. Nem vagyok ilyen típusú ember, nem is tudom rá motivációs szándélyhoz megállapítani. Jó ja, hát, hogyha neten véletlen találkozunk annak érdekében, hogy mit csináljunk egymással, akkor majd ezt a magam részéről elmesélem. A hely egyébként, ahol találkozni fogunk, ismerős lesz, hiszen ott már találkoztam Papcsák Ferencsel is találkoztam Karácsony Gergelyel is. Bizonyára sor fog rá kerülni. Nagyon szépen köszönöm. A legvégén sajnálom az apropót, az elején pedig nem. Um, sok sikert! Alapvetően köszönöm a zuglóiaknak, szépen. és ebben természetesen neked is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök Horváth Csabát hallották, most pedig, ha van még bármilyen mondandójuk, azt szívesen meghallgatom. Holnap György is ezek lesz 8 kor, és időpontváltozás van, fél kilenctől lesz Füriyes Balázs. 8 óra 59 perc van ebben a pillanatban, a bármit akarnak mondani, ám tegyék, ha meg nem akarják, akkor hazamegyek tanulságos a kommentárokat olvasni, bár mindig eltértják az embertől tőle a 444.hu-n. Ott időnként egy kicsit kiegyensúlyozottabb kép van, és az igazsághoz közelebbi, mint ami a cikben, Hát van olyan, amikor a nyúl viszi a de hosszú távon nem szerencsés. 061 099 és 06 figyelek, ha van, mire ne felejtsék! A rengeteg Duma közben mindig elfelejtem elégszer mondani, hogy november 18-án, hétfő este nagyon messziről jött ember lesz az akvárium Club volt lakájában még csak szerda van, de hétfő pillanatok alatt itt lesz, úgyhogy nekem kutyakötelességem erre felhívni a szíves figyelmüket, ha azt szeretném, hogy sokan legyünk és el legyen. Tehát 18-án hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt most pedig azt kérdezem, sok szeretettel, hogy akar-e bárki beszélgetni velem, vagy a zárózene végeztével eltávozhatok innen a Sztregova utcából. Tudják mit? Elindítom a zárózenét, ha hívnak, rendelkezésre állok, ha nem hívnak, akkor pedig nem állok rendelkezésre. Gyurálat. Jó reggelt kívánok! Egy e, 10-15 évvel ezelőtt hogy e, a mai napig folyik ez a, a fasizmus és a, e, a kommunizmus bűneinek az összehasonlítás, a szembeállítását. Szerintem nem szembeállítjuk őket, hanem egymás mellé. Ebben tegnap volt egy nagyon szép példa, amikor Drága Aranyos Bolgárról beszélt a, a megbeszélt kivű műsorban, és ott fölmerült, ugye most Hornyula szerepel, mert valaki valamit mondott rá, nem tudom, és hondgyuláról volt szó, és a betelefonálóval abban megegyeztek, hogy szobrot azért nem kéne állítani hondgyulának, mert ez a lehetőség is felmerült, mert hogy fegyverrel harcolta a magyar forradalom mellett. És ezt még, még a bolgár is elismerte, igen, hogy a megtálló szovét rakatik oldal hartolta. És a bolgár azt mondta erre, hogy igen, igaz, hogy ez hiba volt, és tévedés, tehát ezt a két szót használta, és fegyverrel harcolta a magyarok ellen de később milyen jó fejlet, mert még az szds fel is csinált közös kormány, stb. stb. Most én azon gondolkoztam, hogyha mondjuk nem a magyar gimnazistákat gépviszolja össze volna le, hanem zsidó munkaszolgálatosokat lő bele az árokba, akkor is azt mondta volna rá bolgárul, hogy hiba volt és tévedés. Tudtom, arról nem volt, hogy használta is a fegyverét. Azt lehetett tudni, hogy fegyveresen valahol jelen volt az, hogy Valah. ő lőtt is. Ebben a kapcsolatban önnek van hiteltérdemlő információja? Ennek teljesen igaza van, Fiala úr. De amikor egy 16 éves őrt, aki akit írjön, 16 éves volt és 95 éves korában megkurcolják, mert őr volt valahol. De drágon, esetleg a... Igaza van. de pontosan azt igazolta vissza, amit én mondtam. Nem egymás én mellé, le? hanem egymással szemben. Tehát kétszer is gondolja meg, hogy miért telefonál be, de egyébként, amit mondott, abban egyetértünk. Csak éppen nem ellenem mondta, hanem mellettem. De köszönöm szépen. 06, és Üdvözlöm. az önkormányzati választások előtt hány darab. Kormánypárti szerződése volt és hány darab ellenzéki, erre tud van szólni? Nem tudom, mit tekinthető kormánypártinak? Kormánypárti, hát ez biztosan ön is egy, egy okos, intelligens ember meg tudja fogalmazni, mi az, hogy kormánypárti és mi az, hogy ellenzéki. Tehát még egyszer önko, a Ön önko, Önkormányzatokkal volt szerződésem, uram. Kormánypárti önkormányzatokkal, hány, hány darab volt és hány darab ellenzéki? közvetlenül előtte három önkormányzati szerződés volt, májusig Igen? volt egy ellenzék is, de azt is eredetileg a Fidesz-szel kötöttem. Ez akkor tökéletes válasz arra, ami a 444-ben szerepelt, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag, hogyha ön között kell választanom és a 444 között, akkor egyértelműen az utóbbi önnek viszont hallás. De akkor mi hallgat? Itt szeretném elmondani, hogy decemberben szimpátia tüntetést fogok rendezni a Kejfejancsi és inkluzíve a civil Rádió mellett, amelyeket hirdetések útján fognak tudni megvalósítani, ezeknek 25 ezer forinttól lesz tarifájuk és ebben az is benne van, hogy hajrá civil rádió, de ennek akkora a tarifája majd 25 ezer forint lesz, amit majd velem kell lebonyolítaniuk, és amelyben én pénzben fogom lemérni azt, nagyon cinikusan, hogy egyéb iránt önök mit gondolnak, nem a szolidaritásról, hanem arról, hogy kiváltható egyébként finanszírozást tekintve azok az állami szereplők, amelyek az elmúlt durván 14-15 évben nem voltak kiválthatóak piaci alapon, elsősorban a műsor kicsincsége okán, tisztelet a Spárnak és még egy-két olyan cégnek, amely egyébként vállalta azt, hogy megjelent itt a műsorban, mint támogató. Erre majd a dörö.fialajanoskuka gmail.com e-mail címmel lehet jelentkezni. Jó reggelt! Az előző úr, hogy tökéletesen egyetértek. Milyen vonatkozásban? Minden vonatkozásban. És ugyanez volt a véleménye 2010 előtt, amikor kizárólag szocialista önkormányzatokkal volt kapcsolatom? Ez már úgy látszik nem, érte, nem érdekelte. És ugyanez volt a véleménye akkor, amikor a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztővel, a Serencsejáték ZRT-vel és az Állami Autópályák működtem együtt? Egy másik rendszerben. És ezt a véleményét egyébként a 444.2 cikk előtt mi nem mondtál? És ez alapján ő úgy gondolja, hogy én vagyok a legnagyobb vesztese az önkormányzati választásoknak. Ez nem szimpátia tüntetés itt pro és kontra. Ez a műsor megértésének a része. A műsor megértése nem tud úgy megvalósulni, le lerakja a telefont. Én néha leszoktam rakni a telefont, de ez nem a műsor megértési részéhez tartozik. De még egyszer mondom, a december hónap folyamán ezt én meg fogom csinálni. Miután katás vagyok, ennek következtében a befizetésekre januárban fog sor kerülni, de kíváncsi vagyok, hogy mennyi reklám fog összegyűlni. Jó reggelt! Remélem elmegy a fenébe. A fenének mi a címe? 061 és 06 el a gyászmunkát helyetten. Figyelek! Az, hogy vagy valós politikai elfogultságuktól önök nem látják az erdőt, hát ez legyen az önök baja. Én most természetesen rosszul tűröm, de hát Istenem. Aki önkormányzati szerződéseket köt, vagy tud kötni, az vihartarat. Itt ugyan lehetne kérdőjel is, de most éppen pont van. Bárki más? Belejt, hogy akkor ez lesz a műsorszáj, itt a végén elhangzó három telefon, semmi gond, csak kérdezem. November 18-án nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub volt lakájában este fél nyolctól. Jó reggelt! Jó reggelt, Óran Péter! Hát én teljesen evőképedzel ezzel az egészen. Azért nem tervetően te olvastam ezeket a a 300 kommentnél tartanak kérlek szépen 2 órával a cikk megjelenése után, és abból ötesen 2 volt, ami objektíven számolt be a cikkről. Egyáltalán az, hogy 15 percet írnak már 8 hónap óta, 8 hónap után is az Ázsia, amikor csak egyszer kellett volna belehallgatni egy hétig, hogy 30-35 perces beszélgetések vannak. Szóval egyszerűen nem is értem itt, hogy mi, mi történt. döbbenetem, ülök, ül, nem tudtam fölállni a székből. Itt volt a kávé mellettem, csak ittam és néztem. is. Ragda a többi mellé, ragda a Hajrán SP, ragda a Parasztbizottságok, a Debreceni József, ragda Wiener Richard, ragda a Secret Man Project mellé. És csak annyit mondok neked, hogy ha 300 komment van 2 órával a cikk megjelenése után, akkor neked itt nagyon sokáig kell ezt folytatni, ezt a dolgot. Nem, az, nem azt kell nézni, hogy 453-an hallgatnak interneten, hanem itt több tízezeren hallgatnak. Jó, csak ez, ez, ez, ezek a kommentek azért a véremmel vannak írva, Péter. Persze. nekem sincs több Tudom, tudom, tudom. El vagyok teljesen képez, El vagyok teljesen képező. Akkor hogy már köcsön. ketten vagyunk. Jó leget. Rengel. hát egyre elkeserítő. ez a fajta rosszul értelmezett revans vagy lojalitás, de kihez? Nem tudom. Borzasztó tényleg. Nem tudom. Nulahat egy és nulla Végig v vagy segítsenek a gyászmunkában. Vagy és? Ádám, hogy szeretnék egy olyan szignált, hogy reklámriport... Én is szívesen fölmondom, tehát most azt mondom, reklámriport. reklámriport reklámriportot hallottak. Tehát azt mondom, hogy reklámriport következik. Reklámriportot hallottak. Úgyhogy írd fel, hogy 9 óra, 10-kor elmondtam a két mondatot, hogy jelenten más nem mondja föl. Senki többet? Nem fogom kifogásolni azt, hogy a reklám riport idején önök a gyászmunkában engem milyen mértékben segítettek. Eredetleg nem ezt a mondatot akartam mondani, de belebonyolódtam. null hat -9, 9 9 9 és nu harm hat hét hét egy egy először null 30 hat hét hét egy egy hat és null egy né9 9 9 negatív telefonálók, lesz szegények lesznek 20 a után, hát kereshetnek új ellenségképet. Az a legszomorúbb, hogy valószínűleg fognak is találni maguk. Néze, ez két módon lehet nézni, lehet így is nézni, de ha nem beszél rossz néven, én azt kérdezem magamtól, hogy miközben találnak ilyet, oké, okay, de az, amit itt el, ami itt elhangzott, ahol sehol nem fognak hozzájutni. Azt, amit Györgyevics Benedek itt mond, sehol máshol nem mondja. Én amit ezek a polgárok. Ez de én alapvetően azokhoz szólok, akik ezt megfelelően tudják értelmezni. Tudja, annak idején az édesapámnál, komaszkoromban, ez egy korhatáros műsor, nekem kedvencem volt az az orvosi hetilap, valószínűleg a komaszkori operáció miatt, amely arról szólt, hogy milyen sebészeti beavatkozásokra volt szükség akkor, amikor nemi elferdülésben szenvedő emberek neoncsövet dugtak fel mauknak a sejhajukba, és azt fölgyújtották, és fölrobbant, és hogy milyen e, sebészeti beavatkozásra volt szükség, mert ez engem valamiért izgatott elnézést, kérek valószínűleg ez a, ez, a, ez a kamaszkori serdülő szexualitást valamilyen bűvkörben értelmező embernek egy eltévejedése volt, örömmel mesélem önnek, hogy ma már nem nincs de hogy ma is vannak emberek, akik egyébként így tekintenek a neoncsőre és egy tungszramizóra, aminek a feljuttatása még nehezebb, azt azért mégiscsak úgy kéne kezelni, hogy az emberek zöme, a csövet és a tungszramizót önök tungszra megjelentést hallottak, általában megfelelően tudják kezelni. Igen, csak kívülről én látom, hogy ilyen hozzáállás van a... Neon ez akkor csak elcitelem az orvoshoz, vagy legalábbis is Nézzel, az én nagyon jól beszél. Ön azt látta, hogy időnként én teljesen elmebeteg módon ezt csináltam, miközben nekem ez nem feladatom, és hallhatta az előbb horvát Csabát, aki azt mondta, hogy az idő neki dolgozik. Én pontosan tudom, hogy az idő nekem dolgozik, de képtelen vagyok kivárni. És ebben nem is fogok megváltozni. Abban a pillanatban, hogy megváltozom, nem fogok mikrofon mögé ülni. Hogyha a hazugság kiabálni tudna, akkor nyüsszítve feküdne előttem a 24. hú, és kegyelemért könyörögne. Tűrelem hozzá. Nincs. Megelőzve Trump, Erdoğan, Hollandiát, csak, hogy az ember tudja, hogy az nap, amit az az napról tudni érdemes vagy kell. Anyukám lehet, ha azt mondaná, büszke vagyok rád, fiam. Hát, köszönöm, édesanyám, sajnálom az apropót. Jó reggelt! Jó reggelt! Én csak azt szeretném mondani, hogy én az év olyan régen hallgatom önt, hogy amióta van. Nagyon szeretem. Én is csodálkoztam először, hogy sok olyan önkormányzati vezetővel beszélt, akik nem, akik fideszesek voltak, de rájöttem, hogy nagyon jó hallani ezeket a mondatokat, az ön vezetésével, nagyon tanulságos, és nyitotta teszi az embert, hogy befogadja a másféle gondolkodást, másféle szempontokat is. Nagyon hasznos volt, és öreg fejjel nagyon sokat tanultam Öntől ezzel kapcsolatban is. Igaza Köszön. van. Tudom, általag egyszer 24 pont, 24-et mondtam a 444 pont, helyet elnézést a 24-től. De majd nézzék meg, hogy ki mindenki veszi ezt. Át. Nézzék meg. Drukkolok, hogy senki. Mondtam, 44, rosszul mondtam, hogy 21 Nulla hat egy négy nyolc kilenc nulla kilenc kilenc és nulla hat harminc hat hét hét egy egy hat egy. Itt szeretném elmondani, hogy a magyar nemzet annyiban volt különb annak idén, ha ez egyáltalán különbség a 444.2-hoz képest, hogy ott Liszkai, Károly, Liszkai, Liszkai, Liszkai, Liszkai, nem Károly, hanem. Ugye megnézem, fölajánlott egy interjút, ami sose jött létre, a 444.2 sose gondolt velem. Nem tudom, hogy ezek után adnék. Jó reggelt! Szép reggelt kívános, Sándor Ö, azt kérdezem, hogy most padlón van? Nem értem a kérdést. A, az érzelmi hangulatára gondolok, hogy most padlón van-e? Nem, nem vagyok padlón. Akkor nem értem ezt a, nem is tudom, hangulati... Ki vagyok borulva uram? És, de nincs padlón. Tehát akkor... El, és padlón azon akit kiütöttek. Én nem vagyok kiütve. De nem is Érzel? értem, tehát ön azt is megkérdezem, hogy valakinek meghal az apja, hogy miért szomorú? Nem kérdezem meg, csak úgy értem, hogy esetleg padlón van. Hogy ennek És például... ha padlón lennék, azon csodálkozna? Ö... Ön egyébként, hogyha valakinek meghal az apja a két dolgot egymás mellé helyezni, kicsit durva, de próbálom felnyitni az ön érzelmi szemét, ha egyáltalán van, akkor azon csodálkozik? Hogyha valakivel Na. kapcsolatban megjelenik egy ilyen cikk, Ilyen állításokkal és azzal a múltal, mint amit egyébként a 444.hu felmutat velem szemben, ahol egyébként a rádiónak kellett kiállni mellettem, miközben nem emlékszem, hogy ön kiállt mellettem akkor ön egyébként nem tudna padló lenni, és én ha megkérdezném öntől, hogy padlón van-e, akkor én nekem nem az lenne a kérdésem először, hogy tulajdonképpen ő most belém akar urni, vagy fölsegíteni? Ha megtenné nekem, hogy... Köszönöm szépen, nem sikerült. Nem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a hozzáállással nem szeretnék találkozni december 31-éig. Ki meg magától? Liszkai Gábor, igen. Köszönöm. Padlón van? Válaszom. Tudja mit? Igen, padlón vagyok. De általában, amikor az ember padlón van, akkor nem azt kérdezik meg az embert, hogy ne arra uram, padlón van, mert akkor segítenék önnek. Hanem az ember segít. És nem először feltesz egy ilyen teljesen álságos és felesleges kérdést. Fú, Azért ez egy nagyon fontos teszt. Annak idején mesélte a Krisztó, ugyankor megszűnt a népszabadság, hogy ideig azt gondolta, és csak egy vicc, és azt nézik, hogy hogy reagálnak rá. Most én is így vagyok ezzel a cikkel. Nézem azt, hogy önök reagálnak rá. Az én reagálásomtól teljesen függetlenül. És hát ámulok és bámulok. Ne felejtsék, 18-án nagyon messzire jött ember az Akvárium Klub volt lokájában. 9 óra 21-ig várok még, az kereken 45 másodperc múlva fog elmúlni. Ha addig nem hívnak, akkor elköszönök, ha igen, akkor folytatódik a műsor. Hát már amennyiben mennyiben ez műsornak tekinthető. drámának mindenképp, még 30. 061 hat egy, négy egy még 20 másodpercig. Jó reggelt. Ö, jó reggelt. a függetlenségnek nagy ára van. ön független egyik. Ö, de nagyon jól beszélni, beszél, mert nem vagyok független, hiszen önmagában ezeket a szerződéseket emberek úgy állítják be, kivel kötötted őket, lám nem vagy független. Tehát az, hogy ön függetlennek tart, az köszönöm szépen. De ha függetlennek van egy kritériuma, a mai műsorból is kiderült, hogy számos ember számára ez nem tartozik bele. Tehát önmagában a, tehát lehet egy nagyon messzire jött ember csinálni arról, hogy mit tekintünk függetlenségnek igen, én a függetlenséget másképp értettem gondolatilag. De, de ha, gondol, ha belegondold, már csak azért se magad. igaz, amit ön mond, hiszen a független lettem volna, nem gyászoltam volna meg azokat a polgármestereket, akiket elvesztettem, miközben egyébként az ellenzék sikerének örültem. Ezt a kettőt próbáltam egyébként az elmúlt egy hónapban közvetíteni önöknek, látható módon mérsékelt sikerrel, bár lehet, hogy ön például megértette, hiszen két olyan dolog zajlott bennem, amelyek humlok ellenkező. E, legőek voltak egy és ugyanazon folyamat kapcsán meg lehet kérdezni, mint a viccben, hogy konte kinek drukkolsz, és én nem tudok erre válaszolni, mert ez nem drukolás, Mert miközben egyébként Ugi Attilás siratom, örülök annak, hogy győzött az ellenzék, de nem örülök annak, hogy közben parlamenti választásokat nyert, miközben nem parlamenti választások voltak. Hogy örülnék annak, hogy Karácsony Gergelyt elvesztettem, és megnyertem helyette Horváth Csabát, miközben nem nyertem meg helyette Horváth Csabát, csak Horváth Csabával beszélgetek, a Karácsonyjal pedig nem. Igen, de én mégis úgy érzem, hogy ez egyik szekértáborhoz sem tartozik, ön mondjuk úgy kicsit felenzőság, hogy is, tehát az igazságot keresik. Hát jár, legalábbis próbálom, kérdez. de hát látja, hogy milyen sikerrel, hogyha itt most tömegverekedés lenne, ön nem biztos, hogy velem együtt fölül maradna? Hát valószínűleg én, sajnos én is hasonlóan egyik szekértáborhoz sem tartozik. Jó, tartozom. csak hát néha azt mondják, hogy a méret a lényeg, legalábbis tömegverekedésben mindenféleképpen. Hát, azt értsen igen. meg, hogy az ember ezt próbálja értelmezni és átélni érzelmileg, és a kettő teljesen ellentmond egymásnak, és most ez hulla vagyok, majd felhív valaki, és megkérdezi tőlem, hogy padlón vagyok-e, és nem tudok hát, vele mit kezdeni. Tehát érti ez dold. olyan. Tehát pontosan olyan, hogy legközelebb utazni fog egy nagy hasú nő a villamoson, és azt fogom kérdezni, hogy ne aragudjon maga terhes, vagy párnát rakott a pulóvere mögé, és ha fölpofoz, nem csodálkozhatnék rajta. Igen, hát azért a humor, ami megarad, de. Uh... Szóval, milyen megértem magát, voltak hasonló helyzeteim, érzéseim, abszolút. Jó, csak azt, azt, azt értsem meg, hogy ezt a mostani ezt a történetet metrákám. Oda rakom mellé, a komáromi WC mellé, ahol van egy fogantyú, hogy az ember be, ö, csukva tudja tartani a vécét, mert egyébként a zárat valaki leoperált, és azon gondolkodom, hogy új zélandon ha valaki él, és ezt nélkülözi az életéből, ha egyébként nélkülözi, ő vajon ezáltal gazdagabb vagy szegényebb, mint én. Én, akinek egyébként nem áll módjába jelleg választani Új-Zéland és Magyarország között, mert úgy, úgy döntöttem, hogy itt maradok, és enyém a 44.hu, és a komáromi WC egyaránt. Igen, Tehát, Jó, igen, a miénk. Jó csak a lányom, vagy, vagy, vagy bárkinek a lányom, vagy fia, akiket elenged Angliába, akkor többé-kevésbé elengedi vele a komáromi vécét és ezt a légkört is. Hát sajnos nehéz a küzdelem, az én fiam azért, mert van lehetősége, hogy igenis menjen Ausztriába dolgozni. Ami szoború, azt kéne mondanom, hogy fiam, ezt a jövő csináljuk. Sajnos helyet azt kell mondanom, hogy fiam, én. Lemaradta a fiam. Hogyan? Nem, nem lehet másról a fenekedet. Menj. Köszönöm, hogy hívott. Fél tízig maradok, és fél tíz után csak akkor, hívnak. Tehát most még van négy perc, de húzni nem fogom az időt. Kétségtelen, hogy valahogy feldolgozni mindazt, ami itt most történt, könnyebb így, még akkor is, hogyha valaki velem kapcsolatban nem tetsző mondatot mond, de beülni majd az autóba, avval a fejel, ami most van, nekem nem lesz könnyű beférni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csupán csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Komáromi WC-t mindenhol fog találni. A világ bármely pontján. Nem találkoztam Komáromi WC-vel, sehol sem, pedig a félvilágot bejártam. Én, én azért jártam elég sok helyen, és a Komáromi-nál Komáromibb WC-t is találtam. De emlé... Kővel szegélyezve egyebet úgyhogy... Ö, Kővel szerintem... szegélyezve, igen, de olyat, amivel egyébként egy hurkot raktak egy megfurt ajtóra, hogy az ember a csuklójára tekert hurokkal tartsa az ajtót. Én nem találkoztam sehol. Én ezt megértem. De... Hát akkor meg... Ö... Kötek egyen mással. Én nem azt mondtam, hogy... Primitív latrinával ne találkoztam volna Etiópiában, vagy Kenyában, vagy Zimbabweban vagy Ukantában, ahol megfordultam. Vagy Jemenben. Vagy Dél-Afrikában. Vagy Djiboutiban. Vagy Gambiában. Jó reggelt. Jó reggelt, bocsánat, csak befejeztük, is úgy érzem félreértett. Én a fiam nem fel a nem őre Nem, nem, nem, nem az tökélet, az tökélet, az az tökélet, az tökélet. Az az nem, lenne. nem, az nem, nem, az nem, nem, értettem félre. A mondatot nem lehetett hallani, mert valami kattanás elvitte, nem értettem félre. Van abban valami nagyon jó, hogy ez az őrkényország, és van benne valami szörnyű. 9 óra, 28 perc van. Jó reggat! Jó reggat! Én azt gondolom, hogy amit vigasztaló lehet, hogy ez a cikk betelíti a képernyőt, és hát alapvetően ez egy 10-es kámen kettesre egy újságíró, mit másikról. A mögött valami szértetség, vagy szértékenység lehet, ez De ez egy, egy or or or Azt, Azt értsem meg, <gül> meg, hogy én egy, egy ezt már nem egyszer éltem meg az életemben, és, és sose tűrtem jól. Mindig az okát kerestem. Ha hibáztam, akkor megpróbáltam korrigálni. Ez erre nem ad alkalmat. Én ezt amellé tudom lakni, amikor a Secreten Projectben Lovas István egy nem létező kártérítéssel kapcsolatban azt a demokratában, hogy azt majd azon arabok finan támogatására fogja felajánlani, akiket még nem bombáztak le, de nyilvánvalóan le fognak bombázni izraeli harci repülőgépek. Hát nézzel, ezeket megélni... Meggy, nekem elsőre így én le is mentettem a képen, jöttem, ez mekkora, tehát úgy beteríti. Tehát, utána meg arra gondoltam, hogy ez amit, amikor a beszólnak a pártról, hogy lehet, hogy ma vannak hírek, de a már életben már Figyelj, Erdoğan, Hollandia, Pico, Bolívia, KDNP, Amerika, egy brutálisan összevert nő, ezek mind mögöttem. Hát mit tudok én? Mit tudok én, amivel én érted van olyan cikk, ami egyébként felkerül egy újságra, de minden nem az első helyen kezdi. Ez itt van már lassan három órája. És nem bonytják fel a való szerződéseket. csak hogy tudják, tehát hogy én még egyetlen egy ilyen papírt nem kaptam. Belejött, hogy elmondtam a műsoromban, hogy én hogyan viszonyulok ezekhez az el, együttműködésekhez? Na jó, azt gondolom, hogyha belterjesé nem szeretném tenni ezt a műsort, felvillanak bennem múltkor élmények, még 20 másodpercük van, hogy előkerüljenek. Ha nem dörö.fi alajanos kuka gmail.com, és ne felejtsék, hogy november 18-án, hétfő este nagyon messzire jött ember lesz az akvárium klub volt lakájában. 9, nyolc, hét, 6. Öt, négy, három, kettő, egy Viszont hallassam.